a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou. Stelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií. Prebudzanie Slovenska pokračuje. Je to 68. časť. Témou dnešnej relácie je čo nám priniesol a odniesol rok 2025. Čiže budeme sa venovať nejakej takej rekapitulácii s hostkou Dagmar Kvapilikovej. Tak tou je pani Petra Grebačová, ktoré sa vám predstavia v prvej časti relácie a v druhej časti relácie tak hostom Jožka Filu bude Ibrahim Majga a tam preberieme informácia správy z Afriky, najmä z Malia, z toho okolia, kde Rene, pardonne Rene, Ibi momentálne žije. A ja som mal spolužiaka z Konga, tak som si na toho podvedome spomenul, takže asi tak nejak. Dáška, nech sa páči, odovzdávam ti slovo. Môžeš predstaviť svoju hostku a začať tvoju časť relácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Príjemné popoludnie všetkým našim poslucháčom. Ja teším sa, že som tu znova spolu s vami a že môžem privítať moju milú hostku Petru Grebáčovu. Ahoj Peťka, vitaj. Ahoj Dagmar, vítam a pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielača a ďakujem týmto spôsobom aj tebe Dagmar takto verejne za pozvanie do tejto relácie. Veľmi sa teším, že si tu, pretože prevažne tu máme mužských hostí. Ja hovorím, že toto je taký mužský svet a preto som veľmi rada, že je tu žena a že ako dve ženy si môžeme príjemne pohovoriť. Vstúpili sme do mesiaca decembra a máme tu prvý advent, príjemné predvianočné obdobie, takže prajem všetkým našim poslucháčom krásne predvianočné časy, a chcem sa im všetkým poďakovať za celý náš tým, že nás počúvajú. E, pretože tých relácií veľa, ale prebudzanie Slovenska je iba jedno. Takže verím, že nám zostanete verní aj v budúcom roku. Takže poďme teraz k Peťke. Uh, ja som si trošku googlila o tebe, <laughs> respektíve som ťa hodila normálne k umelej inteligencii, aby som niečo vyťahla, čo neviem. Ale verím, že nám prezradíš viac. A tá mi povedala, že si politička a že si verejná aktivistka. No tak, to sme viacerí tu. Takže budem rada, keď nám v úvode trošku o sebe povieš viac, ja viem, že si vyštudovala medzinárodné právo a uputala si ma tým, že v takom mladom veku e, tak krásne hovoríš o politike, politikoch, občas aj tak štiplavejšie, s kritikou, ale e, s krásnou Slovenčinou a e, veľmi dobre sa to číta a počúva, takže ako sa to vlastne stalo, Peťka? Tak no. ďakujem ti za tento zaujímavý úvod, uh, že umelá inteligencia o mne hovorí, že som politička. Vieš čo, samú seba nenazývam ani političkou, ani influencerkou. Už som o sebe teda počula, že ma niektorí uh, spolobčania nazývajú teda občianskou aktivistkou. Možno, že je to k tomu najbližšie. Ono to celé začalo nejako v detstve, kedy som mala nejaké, nejaké to vnútorné nutkanie sa vždy ozvať keď som mala pocit, že vidím a som svetkom nejakej nespravodlivosti. Samozrejme, že to začalo v rámci rodinných vzťahov, súrodeneckých vzťahov. A mali ma všetci plné zuby, hej, samozrejme. Alebo malé dieťa vždy najmudrejšie. Ale ja som bola jedno z tých šťastnejších detí, ktoré od, malo, od malička vedelo, čo chce robiť. A ja si pamätám, že my vlastne, keď sme sa presťahovali do krásneho malého mesta v Ráble pri Nitre, a nastúpila som na základnú školu tak a prišla za nami jedna vtedy pani učiteľka, že je možnosť prestúpiť na 8-ročné gymnázium. Tak ja som prišla s tým domov, že ja idem na gymnázium, ja idem študovať právo, ja chcem ľuďom pomáhať, bojovať proti nespravodlivosti. Takto nejako to vo mne už v malom veku začalo. Vnímam, vnímam práve, že preto hovorím, že som jedno z tých šťastnejších detí, lebo vnímam, že dnes Veľmi, veľmi veľa mladých ľudí netuší, čo by chcelo robiť, hej, čiže ja som to šťastie mala, každý tak má vol nad tým rukou, hej, alebo tak vychovávala ma babička, že tak snívaš snívaš vo veľkom dievča, však tak snívaj a ja som skutočne na to 8-ročné gymnázium išla už s takou dušičkou na príjmačky že ak teda je toto tá moja cesta, tak ma príjmu, hej, celá rodina stresy, ale ja som to tak polegmaticky zovrala a rovnako tak som sa vlastne hlásila aj na právnickú vysokú školu. Len, aby som to ujasnila, ja mám skúšku z medzinárodného práva, aj z verejného, aj zo súkromného. Dokopy to boli asi štyri. A bolo to vlastne súčasťou štúdia práva ako takého. A ja som si nedávala ani žiadne poistky. Ja som si dala dve prihlášky do Bratislavy na Komenského a do Čiech na Karlovku. A vtedy tiež boli také obavy, od mojej babičky, že však daj si poistku, daj si nejakú čo, keď ťa nevezmu. A ja som vedela, že jednoducho nechcem študovať vysokú školu, ona by som mala diplom, ale vedela som, že buď to bude právo, alebo si budem musieť nájsť nejaký plán B. To právo vyšlo, do toho mi prišla cérka, mám cérku a študujem vlastne do dnes, sa tomu venujem, lebo ono si to zoberalo svoju daň. A magisterské štúdium teraz vám v Bystrici, kde ma čaká písanie diplomovej práce a verím, že som si dostatočne oddychla, nabrala energiu, aby som to už dotiahla aj do toho druhého víťazného konca a mala aj teda ten magisterský titul doma. Takže stále som študent, nazývam sa väčšnou študentkou a si k úvode toľko o mne. Mhm. Ďakujem pekne a my ti držíme palce, aby si to teda dotiahla do úspešného konca. Ja o tebe prezradím, že pohybuješ sa v parlamente a že si asistentkou poslanca, pána Ševčika. E, ako sa ty cítiš v parlamente a ako takto mladý človek vníma týchto našich politikov a politiku? No, k úvode a vlastne k tej... Tý pozícii asistentky pána Šeučíka, by som chcela uviezť niektoré veci, lebo širí sa čokoľvek. Ja som pána Šeučíka spoznala počas volebnej kampane, kde sme si ako ľudsky sadli. Na niektorých o, tých verejných diskusiách sme sedeli vedľa seba, rozprávali sme sa a to bola moja prvá interakcia s pánom generálom. Potom, keď sa vlastne uzavrela volebná noc, zistilo sa, že teda dosiahli ten úspech, bude pán poslanec, nemala som s ním nejakú interakciu, ani sme sa nikdy o tom nebavili, že by ma chcel za asistentku. Až keď teda zložil slub, tak prišlo z jeho strany, že táto ponuka, ktorú som ja s veľkou pokorou teda prijala a pracujem pre pána do dodnes. A myslím si, že musím to tak na rovinu povedať, nebyť pána Ševčíka, že by som keby som nepracovala priamo s ním, tak asi to dávno zabalím. Hej, lebo ja to hovorím vždy, keď niekde prídem, tak to poviem aj tu, Ivana Ševčíka by bolo treba naklonovať, pretože je to človek, ktorý vám nedáva pocítiť, že je nejaký pán poslanec, je to človek, z ktorého necítiť, že vlastne pracoval na prípade Černáka, ja som sa dozvedela až za pochodu. Vôbec žiadna arogancia, povýšeneckosť, jeho ani tá funkcia nezmenila, on zostal stále takým ľudským a takým skutočným človekom, akého som ho spoznala aj počas kampane. Takže je to človek, ktorý ma drží nad vodou, vyslovene aj v tom parlamente, lebo ľudia, keby videli ako sa niektorí, aj tí progresívci a aj hlavne tí novinári správajú, keď sú vypnuté kamery. To je, to je na zaplakanie. Tam nepoznajú nič také ako nejaký slušný pozdrav. O, počujete ich, ako si vlastne už dopredu o vás vytvárajú a ohovárajú, zosmiešňujú vás a potom chcú... Veľice od vás nejaký rozhovor bez nejakého dobrý deň ako sa máte, máte vôbec čas môžeme sa s vami porozprávať môžeme vám dať zo otázok, ako žiadna slušnosť tam nie je a je to naozaj, no ja hovorím ja by som to odporúčala fakt, aby to veľa ľudí videlo, tú krutú realitu ktorá v tom parlamente je a je to náročné samozrejme aj pre mňa ako človeka, ktorý sa vôbec v týchto krúhoch nikdy nepohyboval, nemám žiadne rodinné väzby na ani nejakých advokátov, ani politikov. A je to, je to fakt, že akože psychicky je to náročné, to dokázať ustať. No, tak by som to asi opísala. Nazdávaš sa, že sa to dá aj zmeniť? Zmeniť Všetci rozprávame veľmi radi o tej zmene, že, ktorú by sme radi videli v parlamente, ale ja si myslím, že tá zmena v tom myslení musí najskôr prísť z dola. Pretože samozrejme pracujem s pánom Šeučikom už, už nejaký ten rok a mnohokrát ľudia podlahnú tým emóciám, mnohokrát hneď súdia na základe toho, čo počuli, videli. Nerozmýšľame tak v súvislostiach. E Veľmi ľahko preberáme narratív a názory, ktoré si niekde prečítame a dávame za vinu ľuďom aj to, čo, za čo naozaj nemôžu. Takže ono sa to dá zmeniť, ale musíme, myslím, že tú zmenu začať my z dola. Uvedomiť si, že ľudí ako Matovič a Pročko, oni by skutočne v parlamente nemali čo robiť. Hej, ale majú dobrý marketing. Tá nenávisť, taká tie tie podprahové emócie sú veľmi silné a stále veľmi silno pôsobia na ľudí. A presne preto to robia, alebo vedia, že im to pomôže. A, a toto by sme mali zmeniť. V týchto veciach si uvedomiť, že politika nemá byť zábavná, politika nemá byť nejaká tragikomédia, sú to vážne veci. A podľa toho začať sa aj správať potom. No. Tak možno by mali vymeniť profesiu a ísť do divadla a tam by možno lepšie uspeli a ja si myslím no, no takže koniec roka sa blíži a my vyhodnocujeme možno sa tak zamyslíme čo dobré, pozitívne sme zažili a čo naopak by sme neradi znova zažili tak ako to bolo v tvojom roku čo tebe priniesol tento rok a čo ti odniesol, Peťka? Uh, tento rok mi veľmi prečistil by som povedala a otvoril oči vo veľa veciach pretože už počas aj kampane volebnej ja som dosť taký naivný optimista by som povedala a ja tak verím v tú spoluprácu verím v tú nejakú v tú podporu zjednotenie aj toho národa aj prebudenie toho národa musíme to robiť spolu a ja, to sú veci, ktorými ja skutočne verím a uvedomila som si, že ale nie každý to tak má. Nie každý potrebuje vyslovene dôvod, aby vás nenávidel. Niekto vás nenávidí len z princípu. Aj keď ste ho v živote nestretli, aj keď ste mu nikdy neoblížili. A bolo to dosť také smutné uvedomenie si, že ani my vlastne už tak roztrieštená tá pronárodná scéna ako je, že nevie byť súdržná. To bolo také smutné uvedomenie, kedy som aj začiatkom roka... Pocitovala skutočné vyhorenie a pýtala sa samej seba, či mi to za to stojí. Ale vždy, keď prišli také kritickejšie momenty, tak som si uvedomila, že ak to vzdám ja, ak to vzdáme my, všetci, ktorí sa vlastne o tú nejaké to prebudzanie snažíme, tak ľudia z druhého brehu to nikdy nevzdajú. Aj keď sú proti nám silnejší, majú väčšie možno aj finančné zázemie, kontakty, mediálnu silu, oni to nevzdajú. No a to bol vždy taký moment, ktorý ma prebral, že nemôžem to vzdať, proste musím sa o to snažiť ďalej, aj keď nevždy a dodnes mi to nie je úplne príjemné, teda, že musím sa vyjadrovať, respektíve vyjadrujem sa, takto to nejako vnútorne cítim, ale nikdy som nechcela byť stredobodom pozornosti, ale boli momenty, kedy... Som skutočne hľadala nejakú tú, ešte tú energiu, prečo pokračovať. A to, čo mi to dodalo naposledy, bol práve protest proti progresivizmu. Sú to ľudia, ktorí mi píšu e-maily, ktorí sú radi, že teda hovorím na hlas. Lebo viete, častokrát si človek dá námahu vám poslať tú vyhražku. Vás zhodiť, vás uraziť vyťahnuť na vás nejakú špinu nejaké chyby, čokoľvek ale už málo kedy sme naučení človeka podporiť už málo kedy sme mu naučení že nám to neublíži ani to nejako nás uh, nezastaví náš vlastný úspech keď vlastne po podporíme niekoho iného a presne to boli ľudia s ktorými som si aj osobne podala ruku ľudia, ktorí si dali tú námahu a posielajú mi e-mailové správy s podporou a ono to tak všetko potom vytesní tú negativitu a zrazu, zrazu opäť mám ten pocit že to má zmysel takže také tie iskričky nádeje v tom prebudzaní Slovenska že sa to darí a dokáže sa to podariť tam sú a preto stále som tu a preto možno som dnes aj tu s vami v tejto relácii Výborne som rada, že si spomenula Košice a protest ktorý bol nedávno bolo to úžasné, ako sa krásne na meste zaplnilo a ako ja hovorím, že ľudia konečne vstali z tých svojich gaučov. Ty si veľa na Facebooku o tom rozprávala, bolo veľa videí, také nadšenie bolo z celého tohto podujatia, ale povedz nám, čo bol taký hlavný plán a prečo vlastne sa to udialo? Aký bol váš zámer? Tak začnem tak od začiatku. Bola už nejaká skupinka organizátorov, ktorí ma teda oslovili, že Peťka, poď, pridaj sa k nám. Robíme taký protest proti progresivizmu a ja som zostala veľmi milo prekvapená. Veľmi milo prekvapená, akí ľudia to robia. Ako potlačili všetci svoje ega, svoje politické trička, spojili sa konečne pod nejakou myšlienkou. Ľudia, ktorí to financujú z vlastných vrecák a skladáme sa na protesty, ja som bola milo prekvapená, toto bolo niečo, po čom som túžila už veľmi dlho. To prebudenie musí prísť dola. A ja, ja kritizujem častokrát na sociálnych sieťach tú propagandu, tú ten uh, narratív nadradenosti. Uh, je to veľmi nebezpečné, čomu my čelíme. A ja som teda povedala, že samozrejme podporím akúkoľvek iniciatívu. Išli sme do Košíc s tým, že keď príde zo pár desiatok, stoviek ľudí, budeme za to radi. Ja som tam skutočne išla úplne s malou dušičkou, s obrovskou pokorou, lebo si uvedomujem, že my nemáme takú tú silu mediálnu, politickú ani finančnú, aby sme dokázali hneď prvý takýto protest spraviť masovo, hej? Takže išli sme tam úplne s malou dušičkou, no ale keď nám tam začali sa nám ľudia prihovárať, keď uh, sa tam zrazu naplnilo námestie, tam akože úplne môžem s kludným svedomím a pravdivo povedať, že sa odhaduje medzi 1500 až možno 2500 ľudí, čo bolo vysoko na naše očakávania. A my sme v dobe, kedy ja si uvedomujem, že väčšina voličov, ktorí volí tie, dajme tomu, aj tie teraz terajšie vládne politické strany alebo celkovo tie ten, konzervatívne strany, tak oni častokrát sú presvedčení o tom, že však bol som voliť, prečo by som mal ísť opäť protestovať, prečo by som mal vlastne dať najavo, že ako funguje mi nejaký zdravý sedliacký rozum a som za normálnosť. A konečne sa nám to podarilo, nám to tí ľudia dali najavo, Prišli ľudia z Bratislavy, cestovali od rána niekoľko hodín, aby tam s nami zotrvali hodinku, dve. Bolo to skutočne pre mňa veľmi silné. Ja som do poslednej chvíle bola v takom strese, že som ani netušila, čo tým ľuďom vlastne mám povedať. Dodnes uh, mám ten pocit, že ja nehovorím nič nové. Hovorím to, čo si väčšina z nás aj tak myslí. A pre mňa je to stále také, také milé prekvapenie, že tí ľudia teda ma radi počúvajú, že sa so mnou stotožňujú. A proste bolo to hlavne o tom, aby sme vyjadrili, že teda nie všetci sme podľahli nejakej propagande, nie všetci sme spokojní s tým, že, že tu rastie tá nenávisť spoločnosti. A chceme diskutovať, chceme s ľuďmi sa rozprávať, lebo o tom je tá demokracia, nám nevadia iné názory, ale sme silne proti celej tejto propagande, ktorá sa na nás balí. A nazvalo sa so to teda protesty proti progresivizmu a ľudia nás chválili aj na sociálnych sieťach za to, že sme boli slušní, vecní, že to nebolo nič extrémistické, nebolo to nič nenávisné a myslím si, že je veľký potenciál týchto protestov, aby sme naštartovali skutočne masovo to prebudenie Slovenska. A týmto by som chcela aj ľudí vyzvať. Protesty budú pokračovať. Prosím vás, príjte. Lebo áno, všetci sme za normálnosť, všetci, sme, všetci si uvedomujeme, kam až siahajú tieto chápadla, tejto nenávistnej propagandy. Všetci si uvedomujeme, že táto ideológia progresivizmu nemá s pokrokom absolútne nič spoločné. Ale potrebujeme sa navzájom. Ak vy potrebujete ľudí, ako som možno ja a ďalší z organizátorov, ako je Andrej Palko, Jan Baranek a ďalší, potrebujete, aby za vás bol niekto tým hlasom, aj na sociálnych sieťach, aj v politike, kade tade, tak my potrebujeme vás ľudia. Potrebujeme vás, aby sme vás videli, počuli a vedeli, že stojíte za nami a že vlastne skutočne existujete, že nie sme na to sami. Potrebujeme sa navzájom a musíme sa stretávať, takže Myslím si, že mohlo by tieto protesty podporiť veľa dobrých vecí, lebo stretli sme sa naozaj ľudia s dobrým srdcom, ľudia, ktorí nechcú a nepačí sa im tá úroveň nenávisti v spoločnosti. A poviem ešte len toľko, že nejedná sa o žiadne provládne, protivládne protesty. Jedná sa o protesty proti progresivizmu. Takže len na ujasnenie. A je to niečo, niečo úžasné, čo ľudia, ľudia, občania Slovenska dokážu. Niečo úžasné. Ďakujem pekne, že si nám to takto popísala. Bolo to vidieť aj na, tej, na tých videách a záznamoch. Dlho sme čakali na to, že sa ulice znova zaplnia, pretože my sme dlhoroční organizátori a išlo to tak do útomu, Ako celé Slovensko často sa hovorí, že padá na dno Hej, a keď tak vyhodnocujeme ten e, uplynulý rok, tak vidíme, ako sa nám zhoršuje životná úroveň, ako sa zvyšujú ceny e, a poplatky, a ako ľudia musia hlboko načierať do svojich vačkov, ako musíme financovať zbrane a ako nám mier uniká. My sme proste e, tí, ktorí chodia do tých ulic aj kvôli mieru, pretože ja osobne sa nazdávam, že naši politici nie sú mierotvorci. Bohužiaľ. A 5 HDP o tom hovorí. Pretože my sme napísali nespočet peticí, všelijakých listov a všetkých možných aktivít. Založili sme iniciatívu proti nespravodlivosti a vysvetľujeme ľuďom, všetky nespravodlivosti, aby pochopili, ktoré sa dejú v štáte. A teraz sa vrátim e, teda k tomu protestu na chvíľočku, že áno, tieto ideológie rôzne nás e, možno zožerú jedného dňa, ak im dovolíme, ale nemyslíš si, že to nestačí e, ako cieľ týchto protestov, že potrebujeme nejakú hĺbšiu, zásadnejšiu zmenu? Tá zmena, určite ju potrebujeme, ale tá zmena musí prísť práve v tom rozmýšľaní bežného človeka. My sme veľmi náchylní uh, ľudí hneď odsúdiť. Aj ľudí s dobrými úmyslami hneď skúmame pod vplyvom tých, uh, tých nebezpečných uh, nadradených ideológií, ktoré sa tu šíria ako mor. Hneď sme človeka ochotní odsúdiť na okraj spoločnosti za nejaké rozhodnutie, mládežnícku nerozvážnosť za chyby, lebo nikto z nás nie je dokonalý. každý si myslím, že v živote spravil určité veci, za ktoré dvakrát nie je hrdý, ale ja verím, že človek sa dokáže zmeniť a poučiť zo svojich chyb, ak to naozaj dovolí, lebo zase nastaviť si to zrkadlo sám na seba a načrieť do svojho vlastného vnútra a uvedomiť si, joj, toto som fakt prepálil, toto som v živote pokašľal a skúsiť to opätovne inak, je skutočne náročné. Ja, ja to rešpektujem, nie je to jednoduché. No a práve preto stále väčšina súdi. A my sme schopní človeka, ktorý by mohol dopomôcť k tej zmene hneď na začiatku odsúdiť a celá tá zmena padá. A myslím si, že my sme momentálne tak rozhádaní. My sme... Abo masovo ľudia uverili, že o pravde sa nediskutuje. Že teraz tá zmena, momentálne, v akej sme naladení, v akej nálade spoločnosť, nie je úplne možná. My sa musíme najskôr začať združovať. My sa musíme rozprávať. Lebo rádový občan, ktorý má aj iný názor, nie je náš nepriateľ. Našim nepriateľom sú politici, ktorí šíria túto demagógiu nadradenosti, z Európskej únie, ako už bolo povedané od progresívcov, to je vlastne tá demokratická, politická vôľa väčšiny. A oni samých seba považujú za demokratov, čím nás tak podprahovo označujú za nedemokratických. Každá kritika, ktorá výjde z našich úst, je automaticky považovaná za ruskú propagandu, za nepriateľa demokracie, za že sme dezolatí, poznáme to všetci, aj čo sa strhlo okolo protestu. Taký ten výsmech, že však bolo vás 5 a pol, ha, ha, ha, to je hamba. My sme úplne zabudli na také tie základné princípy tej podpory, že vlastne snaha sa cení. Nemôžeme očakávať, že teraz my skúsime nejaký protest a zrazu tam budeme mať 50 tisíc ľudí. Zo dňa na deň sa vlastne nič nevybuduje. a ja preto hovorím, že tieto protesty môžu naštartovať niečo veľké, ale záleží to len a len od nás. Či túto šancu využijeme, či sa začneme stretávať, rozprávať, uvedomiť si, že naozaj nie sme nepriatelia, v podstate chceme všetci to isté, chceme žiť v miery, chceme žiť vo fungujúcej demokracii, vo fungujúcej, lebo ja si to osobne nemyslím, že žijeme v slobodnej, demokratickej krajine, kde funguje všetko tak, ako má, a toto si musíme uvedomiť a uvedomíme si to len, keď začneme spolu diskutovať. Keď vlastne porazíme všetko to, čo nám je od rána do večera vpláčané do hlav, že teda nediskutujte, hlupáci, potrebujeme vládu odborníkov a podobne nezmysly, potrebujeme sa začať rozprávať. A myslím si, že skutočne čo to konec, na konci dňa celé rozbehne, je druhá vec. Ale už teraz sa veľké veci podarili už len tým, že sa ten organizačný výbor dal dokopy. Lebo samozrejme všetci máme svoje ega, všetci máme svoju pravdu, ale už, už aj ten organizačný tím hľadá tú cestu, hľadá tie kompromisy. Snaží sa proste diskutovať a spojiť sa pre to vyššie dobro. A preto vôbec nejaké takéto protesty sú možné zorganizovať. A keď to dokážu organizátori, je to taká malá iskrička nádeje, že by sme to mohli dokázať aj my ľudia, ktorí sme častokrát rozhádaní na kosť. A to naozaj neprospieva ničomu. Ja, ja si osobne myslím, že tá arogancia, tá nenávisť vedie len k vraždeniu a k vojnám. A toho sa musíme vyvarovať. Ja to mám aj napísané na svojich sociálnych sieťach, že... To, že k sebe môžeme byť zlí, arogantní a vysmievať sa jednem, jeden druhému, lebo neexistuje zákon, ktorý by nám to vyslovene zakazoval, neznamená, že to musíme robiť. My takisto neprídeme k lekárovi a nezačneme mu nadávať a kričať po ňom, alebo podobné nezmysly, len aby nás rýchlo vyšetril. Proste nejaká tá taká tá morálka do tej komunikácie, ten rešpekt. My, my sme úplne zabudli rešpektovať sa navzájom. Teraz všetci len pozeráme na to, že pokiaľ s človekom nesúhlasíme na 100% vo všetkom, tak je to náš nepriateľ a budeme si z neho robiť srandu. Takže ono, celé to naštartovať tú zmenu, zapáliť ten oheň by sa mohlo podariť. A ako veľký bude ten oheň a čo všetko to a zmení, to je otázka budúcnosti, na ktorú vám skutočne neviem ani ja teraz odpovedať. No, um, keď sa rýpeš, ako sa hovorí v tej politike, ako ty vnímaš um, politiku v Európe, diktát Európskej únie a ako národovec um, stratu alebo potláčanie záujmov národov a suverenity. No, skúsim sa vyjadriť aj k tej aktuálnej téme, ktorá teraz rezonuje tým rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva o tom uznávaní máželstiev rovnakého páru vo všetkých krajinách Európskej únie. Mne na tomto celom, na tejto kauze, ktorá teraz uh, vzniká, mi vadí napríklad do takých tých liberálov, progresívcov, že úplne zabúdajú, prečo sme my vlastne vstupovali do nejakej Európskej únie. My sme vstupovali do Európskej únie pre nejaké hospodárskú, ö, ekonomickú možnosť, spoluprácu štátov. My sme nikde sa nezaviazali, že budeme mať nejaký spoločný... Uh, nejaký diktát ohľadne kultúrnych otázok to Európska únia vo veľa veciach prekračuje svoje právomoci ktoré sme jej dobrovoľne dali a nikto z tej ako sa oni sami nazývajú uh, demokratickej väčšiny na to neupozorňuje ono ako keby bolo zakázané kritizovať Európsku úniu za to čo robí a pácha neviem, koľký z vás si všimli, ale aj Ivan Šelčík bol teraz na stretnutí e, predsedou výborov pre polnohospodárstvo, kde sa vlastne diskutovalo o zámere Európskej únie dovážať meso, med, cukor niekde z Južnej Ameriky. Európska únia namiesto toho, aby sa venovala teda potravinovej sebestačnosti Európskej únie, nám to ide diktovať a nútiť dovoz z Južnej Ameriky. A zároveň nám tvrdí, ako sú plastové slanky zlé pre e, klímu, ako sa musíme všetci škrtiť, ako musíme platiť rôzne navyše poplatky skres klimatické ohrozenie a podobne. To sú neskutočné nezmysly. A ja, ja som študovala právo a ja si osobne myslím, že právo ako také, keď je jasne, stručné a zrozumiteľné, to je, to je jedna báseň. A na tom medzinárodnom práve verejnom, keď som sa učila, ja som tak diskutovala vtedy aj s mojou tetou a som sa rozčulovala neskutočne, ako sa ja môžem učiť zásady medzinárodného práva, ktoré sú síce na papieri, sú krásne, dávajú zmysel, ale v praxi ich vôbec nikto nerešpektuje, ako napríklad nezasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu. Je to jedna zo zásad medzinárodného práva a je to každému úplne jedno holandská vláda sa ide veľmi stiažovať na Slovensku a na jej ústavu, čo to má znamenať úplne sme zabudli na nejaké reálne pravidlá, ktorým by sme sa mali ako štáty riadiť o nejaké dodržiavanie a budovanie nejakých tých priateľských vzťahov o tej diplomácii a prevláda to nejaká arogancia. Je toto, keď už sa pýtame, mne toto na tej Európskej únii najviac vadí, Ja som aj bola na stáži v Európarlamente v minulosti. A najviac mi na tom vadí tá nadradenosť. To, že my sa stávame do pozície nejakých moralistov, ktorí môžu kázať iným, ako vyzerá demokracia. A v, na proteste za mnou prišiel jeden pán, ktorý ma informoval o takzvanej demokracii v Británii, že tam je tam je cenzúra a zatváranie ľudí za názor oveľa horšia ako v Rusku. Informoval ma o prípade ženy, ktorá po znásilnení, keď vypovedala a vulgárne sa vyjadrila ohľadne svojho páchateľa, tak nakoniec skončila ona s obvinením za nenávisné prejavy a páchateľovi neurobili nič. A to sú veci, o ktorých sa nerozprávame. Máme tu nadiktované, že Rusko je to zlé, Rusko je náš nepriateľ, a my si vlastne pilíme konár sami pod sebou, lebo nikto z tých veľmocí, Američania, Čína, všetci kašlu na nejaké morálne uh, súdy iných štátov a obchodujú za čo najlacnejšie ceny pre vlastný priemysel, pre vlastnú nejakú konkurencieschopnosť. A toto Európska únia nerobí. A kvázi nás za to karhá, keď to chceme robiť my sami. Takže podľa mňa sa úplne vytráca nejaký úmysel a nejaký ten prvotný zámer, prečo sme vstupovali do Európskej únie a na tomto mieste len chcem podotknúť, lebo straší sa nejakým vystúpením z Európskej únie, ak si my vlastne zatvoríme hranice a tak podobne je to nezmysel. Lebo keď chceme spolupracovať so štátmi, aj predtým sa to dalo keď nebola žiadna Európska únia a dodnes je v platnosti XY bilaterálnych aj multilaterálnych zmluv. My vieme spolupracovať štátmi aj pod nejakou, by som povedala, možno iným systémom, ako je Európska únia, ak to pôjde takto ďalej. Tam to vôbec neznamená, že my si teraz musíme zatvoriť dvere. Samozrejme, nebol, nebol by to jednoduchý proces. Stále by mohla nejaká tá normálna väčšina v parlamente začať fungovať v prospech Európanov, ale to je, viete, ako to je, sami to vidíme, že to vôbec nie je také jednoduché. A kým na Slovensku tá väčšina demokratické, ak sa nazývajú progresívci, kritizuje všetko možné, tak v Európskej komisii stále podporuje, drží tam von der Leyenovu. To, to, to vidíme všetci, že sa tu dejú fakt, veľké nezmysly, ale ja sa snažím aj svojou tvorbou ľudí vyzývať k tomu, lebo je veľmi jednoduché podľahnuť nenávisti, keď sme nespokojní, keď vidíme, ako veci nefungujú, ale tá nenáviz je len cestou do pekla. My potrebujeme zostať, zostať samých sebou a nenechať sa proste tak ľahko, by som povedala, mm, otráviť to nenávistie, lebo to je to najľahšie a najjednoduchšie a to nás skôr doženie do konfliktov, do vojny, ako keď budeme hľadať cestu zmierenia komunikácie, hovorím, ja som možno aj taký naivný optimista, ale stále tomu verím, že je to možné to celé, chytiť to kormidlo a vrátiť sa k normálnosti. Peťka, čo si myslíš, že je najväčšia slabina slovenských politikov alebo Slovákov ako takých? A vedela by si si predstaviť ten, tento náš štát bez Politiko, bez politických strán? Bez politických strán určite, lebo trošku je ten systém tak by som povedala nastavený v prospech práve politických strán, že jednotlivec, ktorý má záujem proste sa postaviť do čela štátu a pomôcť riadiť tento štát v prospech Slovenska, má problém. Pretože musí automaticky byť členom nejakej politickej strany a bez toho to nejde. Čiže to je vec na diskusiu, hej, že či teda s politickými stranami, alebo bez, alebo ako, ale úplne bez nejakých zástupcov, bo je úplne jedno, ako ich nazveme, na konci dňa to budú tak či politici, ktorí, ktorých potrebujeme, lebo žijeme v globálnom svete, spolupracujeme s rôznymi štátmi a jednoducho nejakých ľudí, ktorí nás budú reprezentovať aj na vonok, nejakú tú organizačnú štruktúru potrebujeme. Je otázkou na diskusiu, či to musí byť 150 poslancov, či to nemajú byť dve komory, ako to majú napríklad v Čechách. To už je, fakt hovorím na, na, na nejaké diskusie, ale myslím si, že už sme v úrovni organizácie štátu, kedy my potrebujeme mať zástupcov, len ich treba skutočne s rozvahou a uvedomením si, že politika nie je sranda a nemá byť sranda nie je to o tom, aby sme sa zabávali na politikoch. Na tom máme chodiť do divadiel a nepozerať politické diskusie. A čo sa týka tým slabinám, tak slabinou ľudí je, že stále radi majú tie negatívne veci, ako sú rôzne klebety, ako je súdenie ľudí za chyby. Máme problém si priznať chybu, máme problém sa ospravedlniť a hneď odsúdime človeka, Hneď by sme každému, s kým nesúhlasíme, dopriali pasu oh, rovno najlepšie na doživote a niekoho už v živote nevidíme a vypliho. Toto si myslím, že je taký možno náš problém. No a politici, tí si myslím, že sa častokrát boja robiť nejaké odvážnejšie rozhodnutia, pretože nejako očakávajú a očakávajú správne, že sa to nemusí ujať medzi ľuďmi a budú skôr kritizovaní, že politici sa boja tej kritiky. Boja sa možno možno byť taky viacej pre tých ľudí a robia častokrát veci, o ktorých vedia, že im síce donesú politické body, ale na konci dňa to reálne nič na Slovensku nezmení. Takže tá odvaha chýba, ako si myslím, možno medzi tými politikmi, ale tí politici na druhej strane, ktorí by chceli zastupovať ľudí, potrebujú cítiť ich podporu. Takže je to také vzájomné, by som asi povedala. Ty si mladý človek a keď sledujeme mladých, čomu sa venujú, aké majú záujmy, ako sa prejavujú. Uh, ako ty vidíš uh, mladých ľudí dnes? Aké majú záujmy, aké majú vzory? Aké máš ty vzory, Peťka? Toto je zaujímavá otázka, lebo pamätám si, že keď som počas toho, ako som bol teda mladý človek a študovala som na gymnáziu a mali sme písať nejakú slohovú prácu o nejakom našom idole vzore, ja som s tým mala extrémny problém. Ja som potom písala, teda sa mi zdá, ak si dobre pamätám o mojej babičke, lebo ja som nikdy nejako úplne si neidealizovala rôzne celebrity a tak podobne, a teraz, keď už mám 28 rokov, asi minulý rok, musím to tak povedať, dúfam, že nikoho tým neurazím a nikoho tým nepohorším, ale keď hej, tak bohužiaľ. Ak mám skutočne uviezť nejaký vzor, tak môjim vzorom je samotný Pán Ježiš. Aj vám to vysvetlím, prečo. Uh, je to práve preto, že existuje seriál The Chosen, ktorý je dostupný aj na ich stránke aj na Netflixe nechcem robiť reklamu, ale ten seriál stojí za to, aby si ho ľudia pozreli a nejde ani tak o, nejakú, o nejaké fanatické náboženstvo ale ide o ten spôsob jeho života ako sa on obklopoval práve hriešnými ľuďmi ako dokázal odpustiť za láskou komunikoval s ľuďmi aj ako vlastne odpustil aj tým, ktorí ho najviac, uh, dajme tomu odsudzovali mne to veľmi pomohlo si priblížiť vlastne celkovo tých ľudí, ktorými sa on obklopoval, že to boli ľudia, ako sme my dnes. A ako vlastne on tak rozprával o tom, že musíme sa naučiť odpúšťať aj tisíckrát, aj keď nám strašne ublížili a nutí ma to tak rozmýšľať nad tým, že ono v podstate, je to pravda, je to náročné odpúšťať. ale ak mám povedať ľudskú bytosť, ktorá mi je fakt, že som mala zimom riavky, tak je to Erika Kirk, s jej prejavom, keď jej zavraždili verejne jej manžela Charlieho a ona mohla, mohla do sveta zastiať ďalšiu nenávisť. Mala na to plné právo, ale ona sa rozhodla inšpirovať práve Ježišom a pred miliónmi ľudí povedala, že tomu vrahovi odpúšťa a praje mu všetko dobré. To bol pre ňa tak silný moment, lebo si uvedomujem, že to nebolo naozaj jednoduché. Ne, nebolo, je to, to musel byť veľký vnútorný boj aj v rámci smutku, aj hnevu a napriek tomu sa rozhodla verejne dať takéto posolstvo a to bol pre mňa veľmi silný moment. Takže, a čo sa týka mladých, ono ja si všímam, že človek, ktorý mal ťažší štát do života, to znamená možno musel skôr dospieť, možno strátil rodiča, možno musel už veľmi v skoro mladom veku riešiť existenčné veci, ako je strecha nad hlavou, platenie účtov a tak podobne, tak to sú ľudia, ktorí by som povedala aj mladí ľudia, ktorí nepodľahli progresivizmu. Ale ľudia, ktorí a hlavne tí mladí, ktorí mali na perinke ustlané, nemuseli riešiť, že v živote absolútne nič a sú tak nejako ľahšie ovplyvniteľní tým pádom na tých vysokých školách sa dnes veľká masa ľudí učí, čo si majú myslieť. A ja som zažila ešte výučbu, kde nás učili, ako myslieť. Čiže je to veľmi krehké, tá mladá generácia. Mňa kontaktovali mnohí študenti, ktorí majú problém a boja sa, vysloviť svoj názor nahlas, lebo vidia, že majú je tam prevažná vyučujúcich progresívnych, uh, ich spolužiaci oni sa boja mladí ľudia spoločenského nejakého odsudenia majú extrémny problém s takým tým vnuto, nejakým vlastným sebavedomím a sebahodnotou a radšej zostanú ticho ako by zrazu mali prísť o kamarátov. toto je enormný, enormný tlak na mladého človeka, ktorý len sa vlastne obzera a zistuje, ako ten život funguje. Čiže tá mladá generácia, no ja keď vidím, aké vzory majú, ako sú rôzny, rôzne individuá, ktoré vlastne majú enormné množstvo sledovateľov a narábajú s tou pozornosťou veľmi nezodpovedne, je to nebezpečné. Ale ste tu vy, ktorí robíte trošku je tu množstvo ďalších aj ľudí, ktorí sa o to snažíme tak ale je to, je to by som povedala naozaj kritické aj čo sa týka kritického myslenia, čo sa týka spochybňovania toho čo počujú sú tak naučení a vedení k tomu že to sa nespochybňuje toto je proste fakt, my sme si dali tú námahu, my sme za vás to vymysleli rozmysleli spravili prieskum, toto už máte hotový názor, ktorý môžete prebrať bezpečne a veľmi ľahko ľudia podľahnú čomukolvek, len na základe nenavisti. Ako to je veľmi také moderné teraz. Nenávidíme Fica, všetko, čo poviete o Ficovi, že je zlé, tak tomu uveríme a ľahko sa tomu uverí, keď už nenávidíte toho človeka. Takže také, je, to, je to náročné aj pre toho mladého človeka, ktorý by rád si zachoval tú slobodu aj myslenia, lebo ani o sebe nevieme. Aj preto som vlastne začala sa vyjadrovať online lebo ako som mala aj ja ten pocit, že som taká osamotená v tomto boji, tak to majú aj tí mladí ľudia. A keď nás budú počuť, vidieť, možno im dodáme odvahu. Pre nič iné to nerobím. Len pre tú odvahu, že nie sú v tom samí, rozmýšľame takto viacerí a netreba sa báť. Pani Grebáčová, vzhľadom k tomu, že budete musieť skôr odísť a nechcem mi mu s Joškom skrátiť reláciu, tak... Máme tu poslucháča pripojeného, tak mu dáme možnosť, aby vám položil nejaké otázky, ale jednu vám položím A ja, keď ste hovorili o tom progresivizme, tak momentálne máme medzinárodnú kauzu, ak to môžem tak nazvať minimálne Slovensko-Maďarsku, ohľadom progresívneho Slovenska, ktoré chce otvárať Benešové dekréty. Maďarsko skončilo na strane porazených štátov, Momentálne z tohoto je veľká kauza. Dnes v slovenskom rozhlase ohľadom toho bola diskusia. a Prepiera sa to ako špinavé prádlo. Skúste sa k tomuto vyjadriť a potom dám slovo Jozefovi z Nemecka, ktorý sa pripojil. Nech sa páči. Aký je váš názor na Benešove dekrety, keď sa venujete medzinárodnému právu? Ďakujem za otázku. Čo sa týka nejakého právnej analýzy Benešových dekrétov, tomu som sa skutočne nevenovala, ale zachytila som rovnako tak aj ja túto kauzu. Podľa mňa kriúdy v minulosti, už sme sa s nimi nejakým spôsobom vysporiadali, máme za sebou ťažkú históriu, ťažkú minulosť, Krivdilo sa množstvo národov, a nemyslím si, že toto je otázka, ktorá by si zaslúžila sa jej nejakým spôsobom opäť to otvárať, tieto kryjúdy a vrtať sa v tých historických nejakých jazvách. Ale čo sa týka konkrétne nejakej právnej analýzy názoru, je zaujímavé, že aj samotný Arpát Šoltés začal kritizovať progresívne Slovensko skrz týchto Benešových dekretov. Rovnako tak odporúčam možno aj Eduarda Chmelára má veľmi častokrát trefné, trefné analýzy k tomu, čo sa deje. A podľa mňa progresívne Slovensko sa snažilo fakt tak podprahovo si získať Maďarov, ale vidím, že aj množstvo tých uh, nejakých zástancov a predstaviteľov tej maďarskej menšiny ich kritizuje za to. Nikto to nechce otvárať, počula som názor, že my sme vstupom do Európskej únie vlastne nejakým spôsobom sa zaviazali, že túto otázku nebudeme otvárať, tak som počula, teda vás prostredkovávam. Takže podľa mňa to bol taký nástrel progresívneho Slovenska, ktorý sa im vlastne ešte aj otočí proti ním. Takže ja, ja tak mám rada takéto porekadlo, že keď niekto robí chybu, keď vidím, že kvázi, kvázi v úvodzovkách nepriateľ robí nejakú chybu, tak ho netreba pritom rušiť treba ho nechať, nech sa v tom výkupe. Takže ja to tak pozorujem tak z... nezaujato, tak úsmevne, že vlastne celá tá kvázi kampaň, ktorá im mala prihnať nejakých voličov, im možno práve tých voličov odoberá. Dobre, prehrám tú krátku pesničku, ktorú si Dáška pripravila, je to v podstate zložená z dvoch častí a potom dám slovo Jozefovi. Bohatým dať To je to naše slovo Jozef, nech sa páči, zapnite si mikrofon a položte jednu, dve krátke otázky. Nemajte dlhé rozprávy. Máme 10 minút do konca prvej časti. Nech sa páči, máte slovo. Podľa, môžem to prečítať tak, ako som to napísal? Môžte. Chcem sa opýtať pani Grebačovej a hlavne aj za ďalších možno 1000, 1500 posluchajčov. Priamo od zdroja bez domyšľania si ľudí. Za prvé, že osobne si myslím, že asistenti sčítaním zákonov a prípravou zákonov a hľadaním chyb detailov zákonov je alebo sú asistenti poslanca dôležitejší ako samotný poslanec a preto asistenti všeobecne Všelbec, mali my mať právnické vzdelanie respektíve mali by byť z, z tohto prostredia ako študenti práva ako budúci právni koncipienti aby sme sa ako národ a hlavne budúci aj minulí právnici a advokáti a hlavne politici nevyhovali že my sme tieto zákony nepripravovali a neodhlasovali. Preto takto sa musia už začiatko odstraňovať príčiny právneho štátu a nie následky. E, za druhé, e, koľko hodín denne alebo týždenne konkrétne od ná pani Grebačová venuje a asistencia prípravám pana Ševčíka? To Nech je tá sa prvá časť otázky. Dobre, tak pani Grebačová vám odpovie. Nech sa páči. Ďakujem pekne Joško za túto otázku. Ja s vami v značnej miere súhlasím, že teda ten najväčší tlak je práve na tej asistentskej práci, pretože ten asistent netvorí, alebo nie, je to jedna z jeho kompetencií, hej, keď teda pán poslanec má záujem predkladať nejaký zákon, aby si ten asistent aj naštudoval problematiku, prípadne spravil nejaký rešerš aj zo zahraničia a pripravil mu návrh zákona. S tým s vami súhlasím. Ale tá kvázi agenda toho pána poslanca je ďaleko širšia, ako len príprava podkladov a zákonov. Ja napríklad, čo sa týka práce pre pána Ivana Ševčika, keď už sa bavíme, čo teda pre neho vykonávam, koľko hodín, ja som pre pána Ševčika mu k dispozícii 24-7. A tam sa nebavíme len čisto o príprave podkladov, tam sa bavíme aj o, o tých rôznych o, interných veciach, komunikáciách, prípravy a sprostredkovania, o, stretnutí s občanmi, rozhovory. Ďalej je tam o, takisto tá mediálna podpora pána poslanca, aby vlastne ľudia mali možnosť aj zistiť, čo ten poslanec vlastne robí. A toto je práca, ktorá sa, ja ju aspoň vykonávam, 24-7. To znamená, ak ma pán poslanec kontaktuje aj o 10. večer, tak ja som aj o 10. večer pripravená byť k dispozícii a riešiť s ním rôzne otázky, prípravy, podklady, materiálu a tak ďalej. Čiže to, akým spôsobom si pán poslanec e, následne vyberá rôznych, e, nehovorím teraz konkrétne o Ivanovi Šovčíkovi, ale koho si určí za svojho asistenta, nie je len otázka odborná, ale hlavne to musia byť ľudia, s ktorým pán poslanec dôveruje. Pretože aj ten asistent e, sa stretáva samozrejme s určitými ľuďmi, prichádza do styku s určitými informáciami a musí to byť v prvom rade o vzájomnej dôvere. A rovnako tak by som chcela zdôrazniť, alebo to sa tak vo veľmi široko nehovorí o asistentoch, ale teda je verejne dostupné, že teda mám ako asistentský plat 1500 eur a rovnako je, neviem, či to už je tak verejné, ale táto práca sa vykonáva na živnosť. To znamená, to nie je čistý príjem. Mm -hmm. Tak snad som aspoň zodpovedala, aspoň z, z časti ja neviem, či ste spokojní, s no. teda ale súhlasím s vami, že mali by to byť Určitým spôsobom kvalifikovaní ľudia, prípadne, keď je poslanec, ktorý sa venuje možno zdravotníckým otázkam, nevidím problém, aby tam tým pádom nebol vyslovene právnik, ale aby to bol niekto, kto buď sa v praxi, lebo častokrát odborníka robí aj prax, ak niekto robí v zdravotníctve, rozumie sa tomu viacej ako ten právnik. Čiže v tomto to inak, ale, ale súhlasím s vami. Dobre, prečítam dve otázky, lebo idete tým smerom, ktorým som vás chcel navigovať, aj by poslucháči boli v obraze. Prečítam dve otázky a doplním to, čo ste aj vy sama povedala. Ako majú rozdelené úlohy a zadania? To ste už povedali. Pana Šičíka, tie ďalšie dvaja, pán Domček a s pánom Rohárom podľa tém. Sú to úlohy zadania podľa tém alebo podľa zákonov? A už len doplním, čo ste vyhovorila. Vidíte to v čate, respektíve pán Hazucha to vidí v e-maili. Vy máte 1500 plat, pán Roháro nejakých 1115, pán Domček, úprimne povedané, ja nezavidím plat ani vám, ani poslancom, ani politikom, lebo každý sa musí zodpovedať za svoju prácu. Takže ako, ako spolupracujete s vašimi kolegami, s pánom Domčekom a pán Rohárom a ako máte rozdelené, povedzme, tú asistenciu úloh podľa zákonov, podľa tém, to je všetko. Ďakujem za veľmi pekné odpovede. Uh, nie je to podľa zákonov, je to podľa potrieb a priamých inštrukcií od pána poslanca. Čo potrebuje, uh, ktorého poslanca, akými úkolmi on uh, vlastne by som povedal mu nariadi, ani ja sa mu do toho nestaram. Ja netuším, aké pracovné pokyny dáva môjim kolegom. Ja riešim s ním čisto prácu, ktorú on vyžaduje odo mňa a ja mu ju doručujem. Takže... Ja by som fakt si, fakt si netrofam povedať, že robím neviem ako extrémne náročnú prácu fyzickú, je to náročné hlavne psychicky. Pretože od začiatku, odkedy som teda pánovi Šelčíkovi povedala, že jasné, v poriadku, e, súhlasím, budem sa snažiť vám e, doručiť všetko, čo budete odo mňa očakávať ako od svojho asistenta tak od začiatku čelím rôznym útokom. Rôznym útokom o tom, ako zarábam možno 4,5, alebo neviem, aké sumy už som čítala o sebe, ako mám nadštandardné vzťahy s politikmi, čo aj teraz tu verejne môžem potvrdiť, že sú to nezmysly. S nikým nemám žiadne nadštandardné vzťahy. Mám svoju rodinu, mám svoj súkromný život... Takže hovorím, keď chcete vedieť konkrétne veci, čo sa týkajú mojich kolegov, treba sa pýtať ich. Ja určite nebudem uh, nejaké interné informácie vynášať. Nie je, to, nie je to nič nejaké zákonné požiadavky, sú to čisto podľa toho, ako nás vlastne zaúkoluje samotný pán poslanec. O tom to je. Daška, nech sa páči záverečné slovo v troj časti máš. Áno, áno. Ďakujem pekne, ja aj za ukážku, krátku, kde som vám chcela predstaviť novú formáciu husličky s krásnou slovenskou energiou a muzikou. Takže ďakujem a tebe, Peťka, ďakujem za tento šťavnatý rozhovor. Verím, že si tu nie posledný krát. A čo by si popriala Slovensku a sebe do Nového roka? Ďakujem ja ešte raz teda za pozvanie, ďakujem za otázky na telo, o ktorých ja keď môžem, veľmi rada rozprávam, nemám s tým naozaj, žiadam problém. A čo by som popriela Slovákom, Slovensku, možno takú väčšiu odvahu, chuť spolupracovať, komunikovať a ťahať za jeden povraz, lebo to potrebujeme, aby sme... Skutočne odhodili úplne bokom naše ega, aby sme začali spolupracovať, lebo všetkým nám ide v podstate o to jedno a to isté. A nech nerozhodujú politické trička, ale konkrétni ľudia... Takže... Toľko. Ďakujem, ďakujem Peťka, prajem krásne sviatky tebe, tvojej rodine, uh, úspešnú kariéru Verím, že máš veľkú budúcnosť pri tvojom potenciáli a vám všetkým prajem príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov a verím, že sa čo skoro budeme znova počuť. Ďakujem. ďakujem, príjemné popoludne. Ďakujem a, ďakujem ďakujem a pozdravujem. A ja takisto ďakujem veľmi pekne pani Petre Grebačovej. No a my asi najlepšie uvedieme Ibrahima Majgu jeho pesničkou. Mili diváci, na tuto pesničku vám stačí Černo-bielý televizor. Utinkujú biele oce a Černá bača. V prvej časti s pani Petrou Grebačovou tak budeme pokračovať tak, ako táto pesnička naznačila v informáciách z Afriky, najmä z Malia, zo susedných štátov. A vítam v druhej časti Ibrahima Majgu. Jožko, nech sa páči, máš úvodné slovo. Pekné popoludne a už viac menej podvečer, keďže sa nám smieva skôr. Pozdravujeme... Z Mali a z hlavného mesta Bamaka, Ibrahima Majgu Ibi. Pekný podvečer. Áno, pozdravujem aj ja vás tam na Slovensku a sa máte. Vám poriadku. Tak my, my tu máme nejaké 3-4 stupne nad nulou. U vás to je ur, určite viacej. A my máme okolo 30 stupňov. Iluj, pošli trošku teplíčka. Tak veľmi rád, veľmi rád. Ale žialka nedá. Ibi, reláciu Hello. sme nazvali, že čo nám priniesol rok 2025? On ešte síce neskončil, ale čo tebe osobne uh, priniesol rok 2025? Mne prinieslo to strašne veľa dobrého, lebo ja osobne si myslím, že pokiaľ je človek zdrazi a prežije rok, tak uh, nemá sa na čo vzťažovať skutočne. Hej? Lebo ja si vždy hovorím, že všetko ostatné je len bonus. Pokiaľ jsme tu a jsme zdraví a naše okolie a rodina je zdraví, tak to je velká desť. To si člověk neuvedomuje, pokiaľ neleží v moci, pokiaľ něco strašné neprežije a pokiaľ nejde v můj život, takže já si myslím Treba si vážit aj malinké věci, věci, které my totižto my jsme obdarení, máme veľa toho, ale žiaľ ne, nevnímáme to. My chceme stále to, čo nemáme. Ale to, čo máme, potom tuží a druhí lidí, a to nevnímame. Takže treba si teda uvedomiť, že táži jeden z nás, čo sme zdraví a žijeme a sme miliardár. Súhlasím s tebou. Väčšinou k tomuto poznaniu, ale prichádzame až časom. Až, až si nás ten čas overí. Tak, tak. A my zopárkrát v tom živote padneme na kolena a začneme vnímať tie skutočné hodnoty, ktoré nám život prináša. A o čom ten život vlastne je. Presne tak. I ty budeš mať, myslím, si niekdy v januári, však keď mám dobre poznačené. No, 6, áno, áno, áno, áno, ja som 3. Ja som január. 3. január 1963, takže ty už ja, si... Ty ja už ja máš ja, 60 ja, za sebou. Áno, áno, mám, ja som kozorodes. A povedz mi, čo preto robíš, že si vždy taký vitálny a v takej kondícii? No, uh, myslím si, že uh, my, my každý stresom svojho šťastia, Ja sa snažím byť stále v pohybe, stále športujem. To znamená vlastne, že... Ja stále hovorím s svojim kamarádom, vlastne, aj auto, keď stojí dlho, tak potom už je mršie, už ne, než naštartuje. A zázorávom zádrap, celého života je to, aby sme stále bojí v Totižto my što my máme rádi pohod. A pohoda je nás nepriateľový. To na vlastne, že ja sa snažím stále chodit peši, bicyklovať, behať a sem tam, keď najdým čas, a zajdem aj do chytka trochu rozhýbať sa, a chodím plávať. a toto všetko jsou výborné věci. Len ľudia, kteří to nepoznají, myslím, že nepristili ověla. To, že keď je sport, to alebo pohybujete se, na všetku máte chuť. Takové, je dobře spíte, na všetku máte prostě chud. Ale eh, Ale mi to aj bolí, když sa nám tak alebo keď když mě není, Ale čo můžeme získat na tomto světě bez bolesti, to mi pohybujete před nás. Takže ja sa snažím, da stále venujem sa tomu svojemu tielu, lebo toto je, toto je motor mojho života. To nám vlastne, že ja fungujem, som taký, aký som pol, tom, že mám také tielo, ako mám, že vlastne, že eh, keby že som bol chorý, alebo keby naodol niečo mi je, že nemám nohu v roku, alebo dajme, oči mi nefungujú, nepočujem, alebo neviem rozprávať, tak eh, niekedy ja nebyť tu na ile ako toto všetko, ale preto si myslím, že treba si dávať pozor a stražit tieto veci, ktoré sú darom Boha a venova sa tomu, aby sa nám nic nestalo. No, nebudeme jesť všetko, čo, čo nám ponúkajú, lebo sa hovorí, že žaludok sa neumije, to je jedna vec. A druhá vec je to, vlastne, že keď niečo... Máma okay. mi niečo tu nám rozpráva, Dáva mi nejaké peniaze <dávajú> z latunka. No a, a ide o to vlastne, že Žuma videla měry prosto. Čo som porať jednoducho, je vlastné. Je to čelo je že to naše tělo je najdůležitější, co máme. Tak musíme se tomu věnovat jednoducho, lebo keď se tomu stane, tak nám dá život strášat zmysel. Takže já se tomu věnujem naplno a vrátím se k zaludku. To, čo dáváš do zaludka a hovorí se, že zaludok se nemije. Znamená vás, že nedávajme do seba posíče. Posíče to chutné. Někdo povědal, že vlastně všetko, co nám chutí, proti nám, nám bojuje nejde. O čem nevíme jednoducho. To znamená no, to, nie všetko, čo vám putia čo, čo, čo máte radi, je pre vám dobré. To je ďalšia vec. A okrem toho, myslím si, že e, e, e, človek si musí vážiť tento život, ktorý je darom. E. Tak to si ja, tak to je, darom, čo to je taká moja mala filozofia a ja sa to držím. a preto e, veľa ľudí aj napíše na sociálni siedi, že i vôbec nestanú. Ba. Stáňujem, tak je ale starňom, bá. Ráno, keď sa ňom tak má, volí sem tam. Hrbat ma volí kolena má boli a tak dále, ale to že daj starov, starou, vlastně jdete hore, to bychom tak samozřejmě, že nemůžete byť, jako kdybyste máli 20 trochu, ale treba snužit, vydržat a nech mě je to důvod, abyste to zdali a odstranili sa. ne. Prostě každý vek má svoje ťaru a musíte snužit jednoduché. Takže toto je, to, to, to, to sa drží mě a snad dušou, že držbou dlouho ještě vydržím, aby som videl deti rast, aby som ich sprevádzal ešte v celom životom, aby som ich videl, že sa budú vydať alebo ožené a sa budú vedieť starať o Tak. Verím tomu, že to tak aj bude. Ja keď, keď sa človek o seba stará, tak no. e, sa aj tvrdí, že 60 to je stredný vek. Takže my sme ano, teraz v strednom ano. veku. Hm? Tak, tak, tak. Inak, inak načertol, nejaký... si, načertol si to stravovanie, ale to je dosť náročné, lebo napríklad tu na v Európe a na Slovensku po tom 89. tu nabehli rôzne korporácie a megakorporácie a tie, tie nám to no. posúvajú nie potraviny, ale Otraviny. Takže ľudia, ano, ktorí ano. nemajú v, v, v, trošku uh, tieto vedomosti, tak si nakupujú niečo, čím si ten organizmus skutočne uh, poškodzujú a on to vydrží len istú dobu. Kým, so, kým je zahltený všetkými tými ečkami, herbicídmi, pesticídmi a tak ďalej. Ďakujem, že jednu vec, som nepovedal. Stres. Mm, ano. Stres psychizabia. Skutočný. To mi ľudia vymávaná pravidelný strech a strach. Asi si uvedomme, že toto sú dve veci, ktorý žiadny problém nevyriešil. Len sa trápíme. Ja viem, že to ľudské sa stresovať a trápí, a mať strach, ale keď ke sa nám to podarí a, a sa tomu vyvarovať, a som trochu let uh, vjazd a myslím si, že sa vyhneme uh, vjazdým s Lebo uh, sa strachujeme zvytočený, lebo aj tak, že sa bojíme. Napríklad, že byla ľudia sa smrti boja. A, a čo, zabrany tomu, aby sme razumreli? Nedabrany tomu. Veľa ľudí sa zvytočne stresuje a ten stres nerieši ten problém, ktorý čomu sa stresujete. Tak na čo sa stresujete? Treba vedieť v živote prijatelé. Prijatelé. Znalazujúť príjem, keď vy máte lano zaviatanú v ruku a čaháte. Pokra nepustíte tú lano, tak vás to nebolie. A veci, ktoré vy príjmete a naozaj proste, že nebojte sa k tomu stresovať, je problém, treba sa tom včeliť a riešiť. A je to dobré, lebo ten stres vám pridávali na starosti. No a ja som si ťa Ivi, Ivi zavolal aj kvôli tomu, že teraz chcem, aby si mi trochu popísal situáciu v regióne, v ktorom žiješ, a to práve, že bude aj istým spôsobom viac než stresujúce. Ja len načrtnem to sme sa pred dvomi týždňami rozprávali, keď som ťa poprosil, aby si prišiel do vysielania, tak sme sa tam rozprávali o krvi prelievaní v Sudáne. Len v skratke. Pozornosť svetového spoločenstva je uprievená na udalosti na Ukrajine a v Gaze, zatiaľ čo tragédia, ktorá sa odohráva v Sudáne, zostáva mimo záberu. Na zasadnutí rady v Ženeve vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Turk povedal, že kaluže krvých Elfaše sú viditeľné z vesmíru. Čo by si nám k tomuto vedel povedať? K celému tomu konfliktu týkajúceho sa Sudánu? No, tak my tiež sme tu na Afrike, je to naozaj veľmi smutné, absolútne. Ja osobne... Som strašne nahnevaný kvôli tomu, že Afrika sa nevie spája. To znamená 54 štátov, ktorí keby si podali a naozaj zatali by spolu pracovať a toto všetko by nemuselo byť jednoduché. Hovorí sa, že eh, rozdieluj a panuj. To je to, čo presne v Afriku a jednotie je sila. Keby sme sa my dali dokupy, verte tom, že by sme mali dosť silu a by sme mali to zvôľ z kontinentu samozrejme. A všetko, to, čo sa deje v Afrike, Myslím si, že mnohí ľudia mi dajú za, za pravdu. Je len ekonomické, to teda znamená vlastne, že imperialisti, ktorí potrebujú suroviny, ktorí sa nachádzajú na africkom kontinente, či je to ropa, či je to uranium, či je to zlato, či sú to či je to kobalt a tak ďalej, či je to plyn, môžem čo sa neurokam neurokantú na africkom kontinente. Takže oni vlastne, e, jako sa k tomu dostat, A okrem toho vlastne je boj u územia, to teda znamená vlastne, že pomaličky, pomaličky, chcú zabrať africkú Afri Afri zem. Hej? Do severu Afriky, keď si čímate, Afrika, to sú sam, to bolo vždy a vždy to budú černosti. A aj Egyptia neboli černoči. Niekto môže poli polinikovať, to tom, že to je pravda, len my si uvedomte, že uvedome, vlastne. históriu, nás učili dnes, to, to je taká história, vlastne, aby sme sa my nikdy nedozvedeli právo. Ej, a prečo, ako aj pyramidy, alebo dané rámce, tak tieto soky veľké, ktoré si vedíte, preto málo všetky nos, lebo to boli černosí, samozrejme. Ej, takže černosí nerozoznala si černosí len farbou, len aj, aj čerci, ako je samozrejme, ako je na Záry, a tak ďalej a tak ďalej. My Afrikania už dneska vieme, že celá Afrika, nie len Afrika, <laughs> Proste pomaly na celom svete žili tí Černoši, len pomaly, pomaly, pomaly, vymerajú, vymájú a tak ďalej Ako je tá historia, to, to, čo nás učia, nie je všetko je pravda. Je veľa klamstvo. Líčady píšu stále istóriu a tak ďalej. Sudan preživa presne to, vlastne, je vlastne sú, aby to bolo arábovane, aby to boli ako arabske štáty. Samozrejme, ľudia, ktorí nie sú nevedia poradky, alebo ktorí nie sú muslimovia, to je to, čo vidíme, že sú dané ťaskokrátak likidujú. Tí miestné, ako je ktorí sú typické černočí, tak sú tí, ktorí vraždia tam. Ej, toto všetko kvôli tomu, že jednoducho jednoducho toto neskončí, niekedy pokiaľ Afrikania si to neuvedomujú a nespoja sa, samozrejme. Lebo zbranie nemajú, nemajú schopné armády a tak ďalej, v dnešnej dobe tie vojenské akuj, materiály sú tak vyspele, dneska keby bola nedaj Bože 3. vojna to už nie sú, že ľudia pôjdu, nejde sa podabia tak vzorí sa nejaké rakety, bomby a tak ďalej, tak a sme to videli počasť 12 dňové no, vojny medzi Izraelom a Iránom, tí bojovali, hej, proste že to už nie ľudia pôjdu do lebo ľudia sú na to malé. Hej. Takže e, e, my sme, ja som to nikdy takú kútosť nevidel v živote, čo sa udialo v Sudane. I naozaj tí ľudia prosili o život, samozrejme. A je, je, je, je nechutné je o tom rozprávať tiež že malička s deťmi, malými deťmi, ktorí dokážu normálne vybrať a naozaj obeči dať sa ďalej. Ľudia, ktorí povedia niektorým, kde nechci kopú vlastnú hlavu, taký pochúbal tam zažívať. Toto ľudia, ktorí to nevideli, keď pojedu na YouTube, tak to uvidia. Toto už, e, ja som si povedal, že asi sred pricháza ku koncu, lebo toto neni humanita je dávno preč. Keď my už tak dokážeme medli sebou zabijat vôľi alebo dajme tomto diamanty, alebo urán ale a tak ďalej čokoľvek, tým pádom vlastne, ja si myslím, že to je krúte. To je krúte, to nevíme vlastne, že ľudský život nema už žádnu senu. A proste, že ľudia, ktorí sú miliardári, ktorí ľudia riadia tento svet, tie viac vážia to zla zlato, tie peňady, ten materiálny svet viac ako tie ľudské bytosti. Ja to hovorím stále ľuďom, keby celý svet bolovaše. a, a nebola tu ani ľudská noha, tak všetko by ste zhodili a utekli, utekli by ste do neviem kam. Ja všetko dávam myseľ, pretože tu na život, že sú tu na ľudia. Že niekto, s kým sa viete porovnávať, s kým môžete sporo pracovať, s, s, s kým sa môžete teda, teda komko môžete závidť teda a tak teda. ďalej. Keby nikdo tu nebol, pre tým by si sa ukázali, porovnávali, alebo dajme to čokoľvek, tak by to nemalo zmysel a tak teda. ďalej. Takže preto ja mým ľudí a stále si hovorím, že niekto čokoľvek ten človek má vžas pre mňa senu, ako, ako povedme si čokoľvek iné. My sme to zažili Mali, teda Mali, buďte som to rozprával veľa krát, tieto tri krajiny spojili, tvoria dnes konfederáciu Oni sa spojili preto, lebo oni mali spoločný menovateľ, kde nás napadali normánezi, západňania, to znamená, že môžem to dokonca si sa že oni sú žihadisti, že oni chcú Uh, muslimské náboženstvo v osvete, sú tam v Sariu, týnaf na Fadali, týnaf v Nigerii, brúkina faso a, a, a, a Mali. Ja vám že, ale preboha, ľudia, ktorí sú na týto kontina, Mali, brúkina faso a sú prebážné muslimové. Ke vy budete za, za, za, za islam, preto nie do Koreji, preto nie do Europy, preto nie jete do Angrii, preto nie jete to še skoro muslimové, a vy nás kriete vyvražit, zavražit za to, že kde vy chcete šíriť nejaké naboženstvo. Nemá to zmysel a prišli sme na to vlastne, to je len akože a za tým skutočne sú imperialisty. Keď som vdielal článok na Facebooku a keď som povedal, čo sa skutočne tu deje, tak sa mi tam ozval taký jeden bývalý žorunier, teda ako je z francúzskej legii, ktorý je Slovak povedal, že on tu bol v Mali, že vie presne o tom rozprávam, že oni tu bojovali ako je pre imperialistov, kde tam sa ťažilo zlato, a, a, a plyn. A že nic to nemá sporočné s nábozenstvom a že to, čo on zažil za, za, za to, co tu bol, to on má, eh, jak se to pověl poslovenský, že košmar, člověk má znamená vlastně, že jemu v noci tam má se prebúzat, nosit těch tě kručostí, čo on tu vidí. Lebo oni robí to například to, to co se udělalo po těch druhých světových vojní v Evropě, který vypálí vědiny, normálně, že Ženy, deti, vyvražďaci, dedina a tak ďalej sú šokovaní, ako je normálne, aby tí ľudia zosúvali odtiaľ zdrvý, aby si na územie ostali ich, aby mohli tam ťažiť, čo To je to, čo oni robia. A kvôli tomu vlastne tieto tri krajiny, Niger, Mali a Burkina Faso, sa dávali do kopy, lebo všade zaplavili naše krajiny, na je uh, teroristami, žolniermi, neviem, ako ich mám nazývať, ktorí, e, e, oni ich financujú, dávajú im informácie, dávajú, zbranie im dávajú a proti nám tu na Afrike, čo nemáme žiadne zbrania a tak ďalej. Či veľký frajer, keď má zbrania a napadne s niekým, kto nemá, keby my sme mali tie zbranie tak, oni by vedeli, že keď sa myšli tak, môžu tu zostať. Hej. Takisto môžu umrieť. A preto naše tri štáty sa obratili na Rusov aby Rusy nám predávali zbraně, lebo Európska únia odmietol nám zbraně, takové to dávají na Ukrajine, Amerika odmietol, Šváncická odmětala, a preto my sme se otočili týmto krajinám a da Rusom, Rusi nám predával zbraně a preto mali má dneska, mali niger a Burkina Faso mají takovou armadu dneska, že my sa nebojeme ani bojevat proti Francúzom a několik. A naši vojaci sú na odaj, prostredí, vojaci, ktorí sa ničoho neboja a tak ďalej. My sme skoro vyvrádili všetky teroristov, ktorí tu boli a stále prichádzajú nové a nové a verte mi, že všetci tu najujú svoj hrob. Lebo my sme, my, my sme doma, my braníme svoju domovinu a tak ďalej. Oni tu nemohli čo hľadať. Keď vás zaujímať hlasov, alebo dáme roku, príďte, jednáme, win-win. Hey, o čo máte záujem, o čo my máme záujem, tak sa dovodneme, budete mať čo chcete a my budeme mať čo chcete. Ale vy nechcete prepadnúť, lebo vy, si, vy neviete dovnúť, kde ste kolonizátori, kde ste zabudli, že doby sa menili, že nová generácia úplne inak rozmýšľa, úplne vníma sociálne siete sú a my máme všetky informácie a vieme, že vy na všetko prepadáte a chcete všetko dať za mňa, ako doteraz bolo a že prosím doverete. Toto je to, čo sa tu deje a preto vlastne naša nová vláda a prezident zrušili čo má vzrošili politické strany, my žádné volby tu nebudou, si to končí na Burkina, Somalia a Niger, pokiaľ my tu nebudeme mít bezpečnost, pokiaľ my sami nebudeme čážit svoje suroviny a budeme ji predávat za ferroveseny v Londyně a kouště v světě a tak děle. Preto francouzsko platí dneska, že nemá uran Nemá urán, ani nebudou mít urán, lebo oni ten uran tu zahromu a my to nedávají za zahromu samozřejmě. Hej, a to zlato malické, lebo malí léží na zlaté. Vy sa počuli o, o, o, o Mansa Musa, Kanko Musa, najbohatší človek na celom svete. Nikto, ani Bill Gates, ani Buffett, ani nikto o repona, nikdy, lebo táto naša krajina leží na zláče. Francúzsko je na čvrtom miesec zásoby, ako čo sa týka zásoby zlata, a Francúzske nemá jednu zláto baní. A my máme vyše 100 zláto baní, sú nás mali, a my nemáme ani zásoby, ani kilo zlata. Lebo všetko Francúzsko okradal preč. My tu živoríme, hladujeme a tak ďalej a oni sa smejú tam, ako v Európe, že sme imigranti, že sme chudobní, že nemáme nič, a pritom oni z nás žijú. Toto je to, čo ľudstvo musí dneska pokopiť, že sa menia, že nič netreba väčšej, ani láska ku jednej svedečnej. Táto nová generácia už to nechce takto žiť. My chceme tiež žiť a naše deti, aby prežili, aby neboli zebratí, aby neumreli stále na, na choroby a, a tak ďalej. Tak toto, toto asi. Takže... Ja, by som ešte, ja by som to ešte okomentoval no. kvôli občianskej vojne v Sudáne bolo približne 12 miliónov ľudí nútených opustiť svoje domovy a stovky tisíc ľudí? ľudí zahynuli Doktor no. filozofie v oblasti antropológie Aurel Araujo sa domnieva, že príčinou jedného z najdlhších a najkrvavejších konfliktov boli reformy vykonané v krajine pod kontrolou Washingtonu a Západu a nedokonalé mierové zmluvy. Vzniknutá kríza má negatívny vplyv na celé územie Sahelu a Červeného mora. Tak toľko k, toľko k Sudánu. Mm -hmm. Stále se o seba postará, lebo stále stále si uvedomil, že nikdo mu nepríde na pomoc, že musí sám bojovat. Že nikdo nepríde postavit těto krajiny za nás a nikdo nebude bralit tě naše krajiny. Tam. Takže vlastně, že my jsme si to uvedomili. Já si myslím, že dobrou snosí, každý chlap, těto krajiny je, malý grupy na to, a nekdy bude boják, a želi dokonca tak, jako funguje Izrael. A jediné tak to asi prežijeme. Lebo v tředí džungla a dákon džungle funguje, a kto sa nebude vidieť brány, ten náhodej nebude, nebude, nebude existovať. Takže toto len toľko. Uh, Joško chvíľočku vydržil. Ja som zabudol našim poslucháčom povedať, že táto relácia je kontaktná, pokiaľ máte nejaké otázky na pána Ibrahima Majgu tak telefónne číslo do štúdia je 421 alebo plus 421, 910, 473, 440. Pokiaľ zavoláte na niektorú a, zo sociálnych sietí, tak a, všetky sú voľné, či už Telegram, signál alebo WhatsApp. A, dokonca niektorí sa... A pripojaj na aplikáciu JitsiMid, ale to neodporúčam. Ale nikoho tady auto nevyženiem a pokiaľ sa niekto pripojí, tak nech si vypne mikrofón. Ibia ja na vás mám jednu otázku. Dosť také nejasné to bolo ohľadom tej plánovanej intervencie Spojených štátov. Neviem, či do Nigeru alebo do Nigérie. Vedeli by ste... O čo sa tam vlastne Američanom jedna a do ktorého štátu to vlastne e, mali ti Američania vtrhnúť predtým, ako e, to mali naplánované do Venezuely. Áno, poďme sa? Áno. No dobre, som o, Ešte raz sa spýtam... O. Ano. Do ktorého štátu či do Nigérie alebo do Nigeru mali naplánovanú inváziu Spojené štáty? Um, neviem, či ste to zachytili. To, to, to, je to je Nigeria. A dôvod bol aký? Je no, to, dôvod je, že vlastne, že oni, oni v zamienku, keď sú nejaký štát i zamienka je to, že vlastne, že že, že, že uh, muslimovia napadávajú kristáne. Toto to oni hovoria. No a ja osobne si myslím, že to není pravý dovod, to, dovod je to, že oni chcú mať dosad ku nígerického, nígerického Európa. Lebo Nigeria stáva teda, povíľké, to je ekonomické uh, teda, u nás, uh, v Afrike. A vlastne, že... Dobre, oni totižto totiž uvedomte. Mangana. Oni si uvedomujú, že vlastne že všade kde je ruba, oni to tak aj hovoria, všade, kde je, je ruba, tam nem demokracie. Je na to. Ale počuješ Ano, trošku si rušený. Ano. ano, toto som povedal vlastne, keď som chcel robiť rozdával, že robiť visite okolo 60. Lebo <laughs> Nebo jste pamětali si, když jsem chtěl jít na čas vystupu Jožko? Ano. Je teraz jsem akurat v autě a je to dosť vyště, ale nevadí, tak uh, zkusíme drahni teda dokončit tento radovol. Mm -hmm. A jednoducho uh, oni, ja, ja, my, my to vnímáme, tu na Václíke taky vlastně, že oni chcou jít do té Nigeje. Lebo oni chcou tam má takový v podstatě že, e, novou jednoduchou. Pojďme za dobré? Počujeme, len v posadí je, je tiež nejaký no, hovor. No, to je tým, kde som v aute, neviem, neviem, či, či to preruším a potom sa pridám, keď vystúpim v aute, alebo ja v ktorú Nie, o, normálne to dokončíme, lebo... Ano. No, lebo, lebo som teda v aute a je to dost Dobre. Takže ja sa budem snažiť teda, aby som mi lepšie, aby som mi lepšie. Takže odpoviem na tú otázku. My to tak nemáme tu v Afrike, iba tak, že Amerika chce naozaj mať jednu nohu v Afrike na celom kontinente. Lebo doteraz to boli Francozi, iba Francozi, Portugal, Čania a pojednávací, ešte kto, trošku Nemci, ale teraz aj USA chceli ísť do Afriky. Lebo Francúzsko vždy fungovalo ako platforma pre USA. A keďže pomaly, pomaly je Francusko už pomali, pomali, je nenáviděný, na v Afrike a nikdo nechce tu Francuzko tu má, možno toto je snaha USA, aby vyšli osobné. A najdou nás tu pevné, nebo naodaj mýdne si uvedomili, že všetky títo ľudí jednoducho jsou len naše suroviny. Mám tu jednu ďalšiu otázku, otázku pre teba. Uh, je to ešte informácia pred roka. Ja sa len chcem spýtať, či sa v tomto smere niečo zmenilo. Uh, kolektívny západ úspešne stráca v Afrike pôdu pod nohami. Prezident LDNA, to znamená Africkej ligy čiernej obrany, veľmi trefne popísal Ukrajinu ako teroristický štát, konajúci v súlade so záujmami NATO a USA. A tu u nás nie sú vítaní, na rozdiel od Ruska, ktorého prístup je úplne odlišný. Afrika si pamätá a vie porovnať terajšiu spoluprácu s minulosťou zviazanou spôsobením ZSSR. Ukrajina naviac nútila afrických študentov v zemi 404 zapojiť sa do bojov proti Rusku. Afrika nemusí disponovať toľkými zbraňami ako Západ, ale má masy ľudí, ktorí vedia, že sa dá žiť inak. Afrika bude hrobom, kde bude pochovaná Ukrajina, hovorí prezident Africkej ligy Čiernej obrany, Eugotý Behanzin. No, Nelson uh, ja, ja Mandela ja rád povedal, že nevie, si to... Máme to zachytili. Raz poviem, že preto si myslíte, že vaši musia byť našimi nepriateľmi. Jednoducho. Lebo jednoducho, jednoducho, nie byť našimi nepriateľmi, tomu, A vtedy to nemám na na na na jde proti Mali, ej? proti AES. AES, AES, AES je Konfederá Konfederácia Sájelských štátov, to je Mali, Burkina, Faso a Niger. A vlastně Rusi jsou tými, ktorí nám predávali zbraně, ktorí nám pomáhají s informaciami a tak ďalej, aby jsme bojovali úspěšně proti teroristům. Lebo keby neboli rusi, tak my dneska schodně kistě na podštáty. Boli by jsme zamoreni tými teroristami Francuskou, EU a dáme arabské štáty vyrobili si s nami to Turce, lebo plán byl, aby nás rozdělili, aby rozdělili mali na čtyři Emiráty, aby si byli taký byl plán. Takže, eh, keďže Rusi nám pomáhají, Ukrajina si milili nepriateľov, tak vlastně přišli pomáhat, teda rebelov, tu na, v našej krajine a dávali mi informace a zbrajně a dokonca vysvíky a teroristov. A my máme na to důkady a zistili to, proto, že vyhostili ukrajinskou diplomaciu a nechceme mít společně s Ukrajinou a dokonca jsme se stažovali na půdě OSN, že Ukrajina je teroristický štát, takový ako jako Francusko. Takže my máme tu důkady, veřte mi, že na vojsku my... Náči vojaci zabijajú pravidelne aj Francúzov a členov európskej únie Teda vlastne, a zveľa máme veľa dôkazov, prosím. Inak by sme si nedovolili tak obvinniť títo ľudia. Keby fakty neboli tak vlastne, preto by sme znalazili. Tak my západ nám nič dôjne urobili do teraz. My sme sly spolupracovali vo cestých stránkách, ale keď sa do nás pustili, že teraz nás zatali vražiť vraži, vraži náš ľud a naši obyvatelia samozrejme pre nás sú to nepriateľské štáty a už nechcem som si neviemal kto nás uznáva ako suverejný štát a príde jednat a, a chce s nami v rámci hospodárstva a v rámci a, a, a, na vojenskej báde spolupracovať, tak my sme tu otvorili všetkým dobrým ľudom na svete a tak ďalej ale keďže chcete bojovať proti nám, aby sme nemohli existovať tak budete, nájdete v nás ako je naozaj neskutočný nepriateľov. Tak to, takže ta Ukrajina si to takto pohnojila u nás, co nás mali. A dokonca členovia Európskej unii, ktorí sa snažili zastavť Ukrajiny, ti boli vyhosteli. Če je to dansko, alebo svedsku. Takže ma učiť zvedia tu na mrete, lebo kvôli tomu, že sa snažili zastavť Ukrajinu. Takže neviem, akú agendu majú. Vásovanie časom vysiťajú naozaj, že my to nemyslíme dosrambiť. A my si myslíme, my že toto veľmi vážne. Lebo je to otázka, abyť ne, nebo nebyť. Mám ďalšiu takú informáciu, ktorý by som bol rád, keby si nám trošku priblížil. Uh, armáda sa chopila moci v Guinea bissau Generáli v štátnej televízii oznámili, že odvolávajú prezidenta od moci a pozastavujú činnosť štátnych inštitúcií a volebných orgánov. Vytvorili vysoké vojenské velenie pre obnovenie poriadku a budú viesť západo-africkú krajinu až do odvolania. Vedel by si nám trošku popísať, čo sa tam odohrávalo alebo čo sa deje? Samozrejme, samozrejme. E, prezident, by sa obývali sa bola umaru a embalu. Samozrejme, je to uh, Poskok, je to Marioneta Francúzsko. To na vaše, je, je to fanáčik, ktorý bol riadený francúzsky jednoducho. Posí sa tvári, že inak, ale my to dobre vieme tu na že. Všetky krajiny okolo nás tu vieme, ktoré krajiny, ktoré prezidenti kokú za koho, a, a, a na, na tej strane sú. A tento Umaru Afalo Čoku, to je tento bývalý prezident, na ktorý boli zvláchaný nedávno prezident, a to je troľvek, ktorý jednoducho eh, na Francuzko. A keďže Francuzko a pošunguje Francuzko, ktorý boli dozágený Francuzmi, ktorý je omrozený, ktorý začinává, ktorý je nepopulárny a Francuzko zistý, že že strasa vodu pod nohami a že za chvíľu bude by se dorýšť, tak Francisco sám nášiňuje štáty prevrát novýho človeka pre jeho ľudu, prezeda pre afričského ľudu, aby neztratali kontrolu Toto je to, čo sa stalo, kde nevyšalo. Tento bývalý prezident Humar Lampalov sa stal dosť nepopulárný a vlastne išli do vojev ani nečakali vysvětky volě, tak teda svakali, teda, jakože na něj dostatý prevrat a tím pádom opoziště, čo vyhrála, teda, tú voľbu, prezidentické, aby ti nemali nárok na rok nastupit, nebo tím neboli prijatelní, jaký z vás. A ty vojasy, jako jak, byste vysvětlili, že tento člověk, který bol dosaděný, a teda, a teda který dosaděný, teda, umarom a malo, kterýho poslali preč za tým prevratom, že ho, ho, hovor sa, sa stal premiérom a dokonca poslali ho do Senegalu a kvôli na azyl. E, Toto všetko, a ho tam poslal, tak francúzske e, e, lietadla uprípili do vráta a odnesli ho. A odnesli ho hneď tam a do Senegalu. A dokonca ten prevrat bol aký prevrat smiešný, že on sam zavolal novinárom, že na neho vzbakaný štáty prevrat. Tu na Afrike vieme, že keď štáty prevrat sú dabí prezidenta alebo ho za...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 No, ke, keď sa tak dívam ste v podstate v, v takom obklúčení ktoré sú vlastne také blízke krajiny k vám, k mali spomínali sme Sahel to znamená Niger a Burkina Faso tak? je v príprave že sa takto odtrhnú ďalšie krajiny od toho korporátneho nadnárodného riadenia a prezu, prevezmu zodpovednosť za svoje štáty Niektoré z ďalších určite, vo vašom našom okolí. Určite my veríme, že ďalšie krajiny sa pridajú, lebo viete, a tým, že my sme odišli od Francúzov, od, sme sa pre, preorientovali na Rusov a akože ľudia Afriky s nami sympatizujú, určite ste počuli o Ibrahima Traore, čo je prezident Burkini Faso a ako bolo obdobie nedávno, keď hlasili, že američania hlasili, že ho treba odstrániť, akú podporu mal vo svete. Jakú, jakú podporu mal, mal, mal teda Ibrahim Traure mal vo svete. Jednoducho aj Togo, prezident Toga, sa bol neraz na, na čatné náštive v Rusku. a ja vám že možno najbližší štát, ktorý by sa k nám pridal výbor Togo. Toto je toto je len, toto je len Začiatok niečoho, ja si myslím, že Mali, Burkina, Faso a Niger udávali tón. A keď ostatné krajiny, a je Afriky, vidíte, že my ideme dotým skarom, lebo ja si môžem, ja môžem dovolit povedať, že dneska jediný uh, nezáviský neza, štátov, ako je zrchovalý štátov v Afrike, skutočne zrchovalý, myslím si, že môžete rátať Mali, Burkina, Faso a Niger, lebo toto sú tri krajiny, ktoré naozaj proste sami predával svoje suroviny a hoxu, sami inkasujú za toho hoxu, nemusia sa pýtať Francúzov, nemusia sa pýtať Erosieho Unia, nemusia sa pýtať USA. A jednoducho proste, tak prečím v Mali my sme nemohli na duchy v pote takové v Mali, pokiaľ my sa nepýtali Francúzov, Ne, nemohli jsme si dovolit všichni kutat lidí na státní sféře, pokia Francuzi nám nedávali zelenou a tak dále. My jsme nic nemohli. A i zbraně, které jsme chtěli koupit, tak nemohli jsme koupit, pokia Francuzi něco z A Abyste věděli, že to měno, že jsme byli zrchovaní, to bylo len na, e, na papíře. Nebolo to pravda. Tak kopec informace vyšli na javu a potom a poté mě vykoupili Francuzov, že uvedomte si, že Sever Mali, na severe mali ťažili plyn a ropu, o ktorom maličania nevedeli, lebo prezidenti a maličskí úradníci a francúzi normálne toto spáchali na maličský ľud. My tu vieme viede, ľudia nemali peniaze na emócie, na školu, na infraštruktúru a oni maličskú roku predávali normálne smerom do Európskej únie, bez toho, že maličskí ľudia o vedeli. Toto všetko sú veci informácií, ktorí zapadili, a stéri keď prešli nové ktorí riadia. Preto si šmíľia že tento maličký lúd a a a niger je pevnosť voľa a chvími pre samy aj na preto musí spaťali štátni Ale a povedal minister eh dar darím sa tiež. Aတယ် že mali spor pre smadı diablo. A vidme a nám to je jedno, hlavne, aby sme boli slobodnými, aby nikto nám nemusel povedať, či máme ich zľava alebo doprava, čo máme robiť. Na, na severe mali hraničí s Alžírskom. Pri poslednom no. rozhovore, čo sme mali minulý rok spolu, tam bol dosť vážny konflikt. Ako to vyzerá v súčasnosti? Vzťahy Alžírsko a mali. Áno, my, my, my sme si vedomi, že vlastne že Alžersko spolupracuje s Francúzskom. Oni sú tí, ktorí navodajú chodí kvoriaci teroristi. Veľa aržemčanov sú teroristi, aby sa vedeli, aj z Mauritánie. Vlastne, že toto sú dve krajiny, dokonca by som povedal tri, Alžersko, Pobreď, že Slonoviny a Mauritania spolupracujú s teroristami samozrejme. Lebo keď se utečú od nás teroristá kam na do Alžerska, alebo na do Mauritanie, alebo do pobrivy Slonoviny. A takto to je jasné, že kde má domovinu. Takže Alžersko im dáva informácie, takže spolupracujú s Francúzmi. A jednoducho Alžersko nám zostrelila v jeden trón bojový dron, který uroby, mám, uroby. A, a, zachytil teda chodit teroristov a chceli ich bombardovat. Alžersko nám bombardoval dron. A táto aféra jsme až na hábu, aby, aby se to, to riešilo, Alžersko odmítlo jít na hábu. Takže... Máme kopec dôkazov, ktorý nám dával návod, že Alžersko taký sú so spôsob z teroristami. Lebo, recimo, ako my sme mali tento problém, co nás mali, tak Alžersko mal problém s teroristami. Lebo, u nás vtedy končí ten problém s teroristami, Alžersko bude mať veľký problém. Lebo Alžersko ma svoju vlastnú menšinú, menšinú ten na Alžersko, na, na juhu Alžerska, ktorý sa volá, že kabyly. Ktorý sa chcú otrhnúť od Alžerska. Takže vlastne si veľmi dobre uvedomujú, že my, ktoré, tak už to začína u ní. Takže oni nám nepomáhajú, takže vlastne robia, že to aj jasno, že sú priateľmi, ale my dobre vieme že sú tu natými nebiateľmi a tak ďalej. Ale ten problém je teraz, ako je, teda, my sa momentálne nedeje, začali sú ticho, ale vieme, že e, ticha voda pred mňa a oni stále, akože proste nám dávajú polena pod nohami a niekto sú, aby sme mali poko. Ale vžasko to nie ma zaujem, mať takové silný souciedov. Lebo ma agendu, aby, aby ovládali tato svoje sústredné štáte. Okay? Ale Mali ma ambiciu sa stať silným štátem na tomto regionie. A zvlášť, keď sa spojíme Burkino-Faso a Niger, keď sa mi eh, tré dávne dokopie a po Federácia jednodňa, takže ľudské bude ma veľký problém. Kdo dneska napadal Mali, alebo Niger, alebo Burkino-Faso si napad troch krajín, nie je v Ukrajinu. Dobre, iby spýtam sa ešte vás na jednu dôležitú vec. Jeden poslucháč mi napísal, aká je momentálne situácia ohľadom Wagnerovcov, či pokračujú v Afrike ďalej. No a máme tu aj volajúceho poslucháča, tak ho prepojím. Poprosím vás, stiahnite si mikrofón alebo hlasitosť a vytršte pán. Máme volajúceho poslucháča. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete položiť otázku. No, dobrý večer, pozdravujem vás aj z pána Jobesa, aj vášho hosťa na telefóne Ibiho Majgu. No, viete, čo to je jeden najtovenskýš slovák, aký môže existovať podľa toho, čo on vypráva. Však si ho pamätáme, keď tu žil, na Slovensku bol už vtedy úžasný. A to, čo on všetko robí ve tie africké krajiny, ako sa snažia, ako bojujú, k dolu. Viete, keby sa dalo a bola možnosť, ja by som mu navrhla Nobelovú cenu za statočnosť, čo on všetko vypráva a ako sa oni snažia. A držím im všetkým pálce, nech sa ozaj všetky tie, tie štáty africké spoja a nech, nech žijú svojím životom, pretože Títo všetci na svete zaslúžia a ďakujem vám za reláciu. A ďakujeme veľmi pekne našej pani poslucháčke, a, pán Majka, tým Wagnerovcom. Mirko, páči sa? No, ja som prepojila pani poslucháčko, na mala skôr také konštatovanie a poďakovala veľmi pekne pánovi Majgovi. Neviem, či ano. pán Majga nás počul, ale tá moja otázka od iného poslucháča bola v tom zmysle, že ako je to momentálne s vagnerovcami v Afrike potom, ako zostrelili. Prigožina, Útkyna na ďalších týchto uh, veliteľov, ktorí uh, v podstate založili uh, tú súkromnú armádu Wagnerovcov. Uh, kto uh, to vlastne tam riadia, ako fungujú tí Wagnerovci v Afrike? Potom, potom ako Wagnerovci boli zrušení, tak uh, vznikla uh, nová organizácia TUNA, ktorá uh, zaujala ich miesto, ktorý sa volá Afrikor. Afrikor je to isté skoro ako Wagnerovci, ale sú pridružení k ruskému štátu priamo. To vlastne, je predtým fungovali ako súkromná bcs firma, vlastne ako je príbožňou, ale teraz ako je priamo sú podvedení na pôde ruského štátu, tia, e, Ruskej federácie. Tým pádom vlastne nič také... E, Vlastne sa tu nezmenilo, len na dostavol akurát povedl od, Rus, od, od, od uh, Rusov od Rusov priamo, nie od nejakej sukromnej bezpečnostnej firmy. Takto to. na to pokračuje úplne, že oni sú v terenie nedávno 4 tisíšti tu Afriko pri, v Mali, ako zase zaplavili sever Mali ako etimi teroristami a išli Joško pokračuje. I ešte by som sa vedieť na, na západe máte Mauritániu. Ako, ako aké sú vzťahy Mali a Mauritánie? Veľmi zle. Lebo Mauritania, neviem, či ste aj tento štát Mauritánii, oni majú ambíciu, aby, aby Mauritania sa stal arabský štát. A Mauritania ne, nemôže byť Arabský štát, lebo... Uh, a jednoducho tam, že 80% je to černoští. A nejakých 20% alebo 30% ľudí sú, sú teda Arabia. a tak ďalej. Len tá menšina riadí ten štát a táto menšina, čo riadí Mauritániu, tiež spolupracuje s teroristami. Aj? My sme to zistili takisto, keď my sme bojovali proti tými teroristami, keď utekli z mali, tak našli ukryť Mauritániu, kde ji liečili, privítali a tak ďalej. Toto sú naše problémy s tým susedným No momentálne stav je taká, že my sme úplne zavreli hranice s Mauritániou, lebo sme zistili, že, že odtiaľ prichádzajú ti teroristi a potom, keď utekajú tamilu. Tým pádom vlastne, že Mauritánia funguje pomaly ako teroristický stav. Stavy a Staví, akože oficiálne akože OK, že zatiaľ akože drží sa to tak, ale inak. Nevnýmané môr tam ako priateľský štát. Uh -huh. uh, Jožko chvíľu vydrža. Máme tu uh, otázky od uh, poslucháčov. Uh, pýta sa uh, poslucháč, uh, konkrétne pána Majgu. Uh, prosím, opýtajte sa, koľko má uh, mali uh, vojakov, aké armádne uh, zložky má, či má letectvo, aké má ťažké zbranie, po prípade raketové vojsko alebo sú to len pešiaci zo samopalmy, to je prvá otázka. A druhá sa týka toho, že či mali má velenie len z Ruska, alebo je potrav prívom Ruska cez tých Wagnerovcov, alebo majú tam svoje záujmy aj čiňania. A toho Víte, některé informácie jsou vojenské dávstvá mm -hmm. a prostě máme veľa mi, toto jsou informacje, které by som nechcel pohledat do mm. ale může mi verit, že dneska lete svoje dostalné levou, máme informáčné drony, máme bojové drony, máme, máme obrněné vodlitla, někoľko tisíc, máme bojové letadla, a a bolové vordové vordovníci máme máme, máme. proste to sa nedá porovnávať do období, keď my sme boli pod fransúským vplyvom keď sa pozeráte na Nigeriu, ktorá je považovaná ktorá bola, bola kedy považovaná za najsilnejší uh, štát na Západnej Afrike a Nigeria má len dva bojové aby ste vedeli priateľia čo je dosť smutné na takýto obrovský štát a na, na, na takýto bohatý štát to znamená že tá politika je zlá, pretože vy nemôžete sa považovať za štát, pokiaľ neviete e, e, zabezpečiť vlastnú bezpečnosť. To je to, čo naši vojaci si uvedomili. Povedali, že aj keby polovica rozpočtu by išlo na obranu, tak by išlo. Najprv lebo keď vy ste silní a vy ste bohatí a vás sused je silný, tak vaša bohatstvo patrí vašim susedom, lebo kedykoľvek vás mohli napadnú a zobrať všetko, čo chce. To znamená vlastne, že vy neustále, pravidelné, nové, uh, nové, nová, no, noví vojákov jsou vyformovaní. A i tento víkend tak mali jsme uh, asi dvětysíc vojákov, kteří kontili s a tak dále. Takže, takže některé informace nepoveme nepřátelům aby věděli, aby se nevedeli připravit proti nám, ale verďte mi, že my máme fakt zbraně nové generácie, lebo my si to můžeme dovodit, lebo ta krajina má veľa zlata a tak dále. A čo si nemůžeme koupit takovou hotovostou, to si koupujeme Bartrom a tak děle. Mm -hmm. e, my, tu nás máli dneska, jsme si jistý jednou veci, že, že tuto, tato krána nikdy nebude rozdělená a nikdy nebude mít dobitá v politoně. E, Nělen, že jsme dobré ozbrojení a taky z máme partnerov, fungujeme spolu s Burkina Faso a Niger. A, a, a když začala vůbec tato spolu praca s Burkynom a Niger, to keď... E, e, e, e, studie ked celí Niger, a Bavisa Francoso al Jadal a France Victory Maligoiske základne Nigeria Nigeru, a celí pripravovali a so svojimi compagnie je Napatnou Nigera ta rapovola kedí Napati Libio, la Torgla Mali a Burkina Faso, do kolek Niger tak, ako keby napadol mali a Burkina na sasov. Takto sa my krajiny, tie tri krajiny dali do kopi. Myslím si, že to je na dosť drho. Na dosť drho, do aby sme my boli spolu. Lebo sme si uvedzili, že jednoty je sila. Takže informácie, ktorý som povedal o násho zbrojstvo, tak teda, to je to, čo môžem povedať jasné. No, Dobre, a k tej a druhej otázke, aké iné štáty majú vplyv mimo Ruskej federácie je tu napríklad Čína alebo India alebo niektoré iné? Áno, a my, my spolupracujeme s Iránom, Tureckom, Čínou, Severnou Koreou. Mm -hmm. Toto sú krajiny, ktorými spolupracujeme. Joško, sa poločuj, poločuj. Lebo, lebo, lebo, Poprosím ťa, lebo, okomentuj lebo, mi ešte na uh, západe, susedíte uh, so štátom Senegal. Áno. Senegal. Senegal. Senegal a Bobrový Svonoviny, toto sú podobné štáty, ktoré sú pod vplyvom Francúzov a ktorý, ktorým nemôžeme veriť. Nemôžeme veriť. Proste sú to načími susedmi Snažíme sa s nimi spolupracovať a plivovať, lebo sused, je suset, ale nevieríme ním. Nevierime. Ja My hovoríme, že Mali je obklopený svojimi nepriateľmi. Toto my hovoríme. To dám vlastne, že my nemáme a jinou možnost existenci a jediné být silný. Silná armáda, silný naozaj. Mm. Takže těto, kraj, těto, těto krajiny, jako je obyvatelstvo, je s nami, ale e, politika je proti nám. Oni vůbec no, nepodpojí, ne? lebo se bojí, a dokonca prezident Burkini Fasov zahlasí, že keď jsem s kolegami v Dalpolici, kde nás nikdo nepočuje a nevidí, tak závidia mi a povedia, že viete, že, že vy viete, pán Traure, že my s vám súhlasíme, ale nemôžeme to povedať na hlas. Mm. Lebo a... akýkoľvek, akýkoľvek prezident, akože, ktorý je pod vlývom Francúdova, alebo neviem kohokoľvek, keď dá na javo, že, že sympatizuje s nami, tak má, môže sa pripraviť len na štátny pevrát. Uh, ešte poprosím ťa, uh, popíš mi, uh, čo to je za štát, ktorý je viac vlast, menej vlastne situovaný v Senegale, tak Gambia. Ga, Gambia. Gambia. V podstate Gambia z, na, z, z, z mora na ide, na ide na taký slížik tá. priamo do Senegalu. Áno, presne, tak. To všetko je v rámci tej filozofii, rozdeľuje banú. Gambia a Senegal, to je ten si štát. Lenže niekto potreboval si vytvoriť vlastne v rámci Gambie. Toto všetko sa robilo v, v rámci kolonizácií. Hey, keď Britia a Francúzi si rozdeľovali Afriku. Takže Brity nechceli prísť teda o Gambiu, teda povedali, že dobre, vy si môžete zobrať to, čo je okolo, toto nám necháte. Takto, tak sa vytvorilo Gambie. Veď toto robili aj po 89. zbývalého z socialistického tábora. Rozdeluj, panuj, ano, zmenšuj. Ano. Čím menšie a, a čím viac názorov, tým ľahšie rozhádáš. Hej? A okay. si památáme, jak Jugoslávia byla rozdělena, ne? Ano. No Ako vytvorili Kosovo, čo je čas, teda, srbské. Ne? Určitě. Srbsko. A poprosím tě, aby mi to vysvětlil. To, to toto jsou ľudia, kteří... Oni žijú len z toho, že přepadají od druhých. Proto říkám, že to je zákon džungle. Hej? No a ešte mi okomentuj, Burkina Faso v minulý rok sa ano, chcela pripojiť k Brixu. Oznámil to vtedy premiér uh, Apoliner Tamberta na stretnutí s ruským To je nie, nie len Burkina Faso. Tam, kde bude pripojená Burkina Faso, tam bude aj malý, mm -hmm, a níkde. A, a, a, a na akej je to ceste? Na, akej je to ceste? na dobrej? Tak to, tak to nevím povedať, tak to povedať. Víte, Bríci fungují ekonomický češ. To, to je ekonomická záležitost. Vlastně tam jsou kriterie, které krajina musí splnit aby tam mohli pět. Ale myslím si, že je to otázka, že tam končíme skorčí neskoro. Tak, na záver ešte jednu takú dobrú správu. Rusko plánuje spustiť inžinierské vzdelávanie a odbornú prípravu v Burkine Faso ako súčasť prehlbovania bilaterálnych vzťahov. Ruská vláda oznámila, že v spolupráci s Burkina Faso otvorí nové centrum technického vzdelávania a odbornej prípravy. Tento krok je súčasťou širšej stratégie Ruska na posilnenie svojho vplyvu v Afrike. Uh, Yeah, Co, ale... čo, čo všetko plánuje robiť Rusko s Burkina Faso, musí to plánovať aj v Mali, aj v Nigeru, lebo tieto tri krajiny fungujú spolu. Hej. Takže keď počujete akúkoľvek správu, takom znení, že Burkiny v Faso, ale v Nigeru, ale v Mali, verte to tak, že je to v rámci AES. AES má aj svoju hymnu, AES má, má spoločnú televíziu, AES má spoločný pas. Takže to je otázka času, keď nebudete počuť ani o Mali, ani o Niger, ani o Burkine Passov, budete počuť o AES. To je ako vešvorka, ako ste vy mali Bulaky. Lenže je trošku pokročilom v stave. No a, a ešte teraz jedna taká súkromná otázka. Dopočul ano. som sa, že si sa pustil do šachov, že hrávaš šachy a dokonca závodne. Je to pravda? No, a teraz právě, když mi voláš, pak a, som na na <laughs> jsem na sestě na šakovém turnaju. Protože ten šakový turnaj mi začíná teraz za, přesně o 5. od času. A je to, volá, tomu district a 9. budou kvalifikovaní a ti budou rad šampionát, malický šampionát. A minulý rok jsem koncil jako 5. najlepší a důfám, že tento rok budem lepší, alebo aspoň tolko, lebo Vždyť cestu do světa reprezentovat Mali na šachovém turnaji Minulý rok som bol v Nigerii reprezentovat Mali. No a teraz právě prichádzám na turnaj, kde nám to začíná. A toto je district, to, tento turnaj bude trvat jako do piatka a potom koncem kon roka, teda koncem uh, mesiaca tak budeme mít aj národný turnaj v šachu. Důfám, mm -hmm. že uspijem. No, Iby, a ešte úplne na záver, máme posledné dve minútky, blížia sa Vianoce, tak čo ano. by si zaprial všetkým dobrým ľuďom uh, na tejto planéte, nielen malíčanom, nielen slovákom, ktorí nás dnes počúvajú? Ano. A ako to, ako to vidíš, podarí sa nám vytrhnúť z toho korporátneho riadenia vo svete? Nemáme na výber, Davor. Nemáme na výber. Nemáme na výber. Každopádně musíme, já teraz koncem konce roka, tak já bychom chcel popriat celému světu hlavné měst a měr, jediné vtedy, kdy si uvedomíme, měr, mě, mě, když si uvedomíme, že, že bez mieru nic mi není mát mysl samozřejmě, lebo víme, kedy začínalo vojny a nevíme, kedy končí samozřejmě. Ja by som chcel popiať svetu a klovensku a testu hlavne veľa trpeňlivosti, lásky, porozumenia a naozaj a mier a pokoj. Toto hlavne prajem na pojď pod a verím tomu, že nič netrvá večne, ale láska pôjde i slečne. Ľudia, ktorí robia tým svetom zle, tým svetom, a to sú ľudia, ktorí sport nie nesport to budú musieť zabaliť, lebo čím viac ľudí si uvedomuje, že nech sú takýto život, nech sú takýto svet, tak budú musieť niečo preto robiť. Preto vlastne ja hovorím hlavné slova kom a čekom, nech nesedia a čaká, kde to príde. To, o čo nebojujeme, nikdy nedosiahneme. Lebo keď budeme sedať tí ľudia, ktorí radia naše štáty, tí ľudia, ktorí teda nám slubujú hory doli a veľmi dobre vieme, že od revolúcii 89. také sluby boli a do dneska Vlastně, že těto dva tě čtáty věců. Takže myslím si, že nesmím věřit. Každopádně někdo robil, a, a jsme tu na, u nás v Mali, Burkiny, Faso a Niger, že menme systém. To znamená vlastně, že volby jsou podvod. To je, tak to my vymáme v Mali. Lebo Stalin vůbec povedal, že rozhodují o volbách ne tí, čo jdu volit, ale o tí, čo o tě volby. A je že někdo najde spodsob, aby aby podvedol ten, na, tie národy a tak ďalej, aby dosadili tam ľudí. A inak, jak môžeme uh, vysvetliť, že odkedy my sme v Európskej únie, keď nám slúbovali, že od 10 rokov, že budeme mať rovnatý životný úroveň ako susedných štátov, Rakúško, Nemecko a tak ďalej. A kde my, Slovensko a Česko, do dneska, do dneska naši, naše deti utekajú na západ pre lepšie pracovné miesta. pre Ivi, pracovné, uh, platenie, Ivi u, urobíme, urobíme všetko preto, aby sa to zmenilo. Ďakujeme ti veľmi pekne tak, tak. a jeden veľký pozdrav do Afriky. Pozdravujeme. Ja, Aj sa krásne ja, ja, zo Slovenska. Prepačte, že, že takto bol, bol som takto na cesta, ale ja ďakujem, že ste ma oslovili. Dúfam, že, že bol som na pomoci, informačne. Ďakujem. Ďakujem a ja veľmi pekne Ibrahimovi, Majgovi, bohužiaľ viac času nemáme. Lúčim sa s vami a zajtra sa teším na politické rozhovory s Milanom Mazurekom a ďalšími jeho hostiami. Marek Géci by mal byť druhým, takže lúčim sa s vami a prajem vám príjemný večer. Do počutia.